Välkomna till andra avsnittet av Spela Indie, podcasten där vi spelar indiespel. Jag som pratar nu heter Jakob och med mig har jag... Anton. Hej Anton. Hej. <laughs> nu sitter vi faktiskt inte här i samma soffa som vi gjorde i förra avsnittet. Nu har vi skaffat fancy utrustning istället och spelar in från olika håll. Ja, så vi sitter här på Skype och spelar in och det är väl... Inte riktigt lika mysigt, men när man har mysiga spel att prata om, så vad gör väl egentligen det? Ja, och med tekniken sönder kan vi ju se varandra. Ja, det Nej, är nästan som att tror det här. Ja. <laughs> uh, vi är alltså Spela Indie, och det här är en podcast där vi till varje vecka spelar ett indiespel och pratar om det. Fast nu uh, gör det ju. Vi spelar inte alls in varje vecka. Det är ju sant. Det här är podcasten Nej. där vi... Uh, <laughs> ungefär varannan vecka Spelar ett indiespel Och uh, ja, pratar om det Vi fortsätter ju säga det, liksom. jag, jag, det Så avslutades ju förra avsnittet och Så nu inleder det här avsnittet med samma lögn Ja just det Vi inspirerade av podcaster som Var kanske lite Flitigare, lite duktigare Men vi hoppas ha lika stort hjärta Som dem Ja men eh, vi ska snart börja snacka om spelet vi har spelat den här veckan, som är The Stanley Parable. Men jag tänkte att eh, vi kanske så här, ja, vill fråga dig Anton, vad har du spelat sen sist? Vad har allmänheten hänt i spelväg för dig? Sen sist så har jag faktiskt köpt en PS4. Wow, så en, Ja, en vän till mig skrev till mig och skulle komma hem från, från sina studier i Amerika och frågade om jag vill ha med mig något hem. Och då ska jag och sa att ja, en PS4 kanske är billigare där borta. Och, han, och då sa han att han hade väldigt mycket utrymme över i, sin hand, i sitt handbagage. Så det var det kanske skulle kunna gå, sa han. Så kolla jag och så var det en 1700 kronor billigare från en vanlig retailstore i USA. Så då bad jag om köpen Och jag tänkte att, jag hade inte tänkt köpa en PS4 på i alla fall ett år. För jag tänkte att, varför köpa en när det inte finns något spel? Mm. <laughs> och nu när jag tittar vad det finns för spel. Jag gick in på webbhallen och kollade. Så blev jag chockad över, jag visste att det liksom var ont om spel och så. Men tittar man på unika retailspel så finns det två stycken. Wow. Ja, Killzone det är två och stycken. Och <laughs> det är Killzone och NAC Oj. Och ah. ja, det, jag, jag, sen gjorde jag en... Jag tänkte att ja, webhallen kanske inte har allting inne, men det, vore, det är klart de har. Men, men jag googlade i alla fall och det verkar vara så. Det verkar finnas två unika retailspel spel eh, Och så nu, tänkte jag så här, ja, fast det kanske alltid har varit så. så tittade jag på på listor liksom över re release-spel. Det, alltså det är fruktansvärt dåligt i den här generationen. Det är det absolut sämsta. 64 hade ju liksom Mario 64 och, och Star Wars och Gamecube The Religious Mansion och Wave Race. Och, alltså det, det, det har alltid funnits. Andra kons I till andra konsorer finns det i alla fall typ fyra, fem stycken. Typ två bra och så några ah, ja Nog om det i alla fall. Jag har köpt en PS4. Det, finns, så jag har det kommer spelat... ju släppas en del indie-spel på den i alla fall Har vi ju Ja, ja men så det jag har spelat är Främst Resogun. Har jag fått mm. sätta tänderna i Och det är ju fantastiskt mysigt Det kanske folk har koll på redan Men det är en twin-stick-shooter Men skillnaden där är väl Att man bara kan skjuta vänster och höger Man kan inte skjuta åt alla håll Så det är inte riktigt en twin-stick-shooter Som de brukar vara liksom. Normalt sett kan man skjuta helt analogt, liksom, vad man vill. Men inte här. Ehm, och sen har jag tittat lite på Don't Starve. Mm. Som vi har pratat om att vi ska spela till nästa avsnitt efter det här. men Det kan vi outa redan nu. Det verkar vara lite sandlådaaktigt och jag gillar verkligen den typen av spel där man liksom ska bygga upp någonting själv och försöka klara sig. Så det blir det som vi kör till nästa avsnitt Men det kan vi prata lite mer om i slutet av podden Jag har inte inte tjuvstartat med det ännu Vad mm. har du spelat sen sist? Ja, det har inte varit så jättemycket annat i indiväg. Jag tog mig äntligen i kragen och spelade klart Deus Ex Det gamla PC-spelet från 2000 jag tror även det släpptes på Playstation 2. Det är i alla fall ett... Det är ju inte riktigt ett indiespel även fast studion som utvecklade det. Kanske ansågs lite som Underdog. Eller så har jag helt fel om det. Hur som, det utvecklades år 2000, det är ett PC-spel. Och man spelade i första persons vy. Men till skillnad från väldigt många andra spel, liksom first person shooters på den tiden, så har det här väldigt mycket RPG-element. Man skulle väl i och kunna tänka sig också lite så här: Systemchock och de spelen också åt det hållet. Men det här är verkligen så att det är, det är ett långt spel. Det tog mig typ ja, jag minns inte, 30-40 timmar att klara någonting, någonting i den stilen. Mm. Och det, varje bana är så här jättedetaljerat uppbyggd, och det finns många olika sätt att lösa det på. Man kan skilla upp sig och bli duktig på att skjuta sönder allting. Eller så kan man hacka robotar och terminaler och så här eh, ta sig in på det sättet. Det finns massor av spännande information att läsa. Och jag känner att om jag typ hade spelat det här när jag var 15 så hade jag blivit så här helt begeistrad av den här cyberpunkvärlden och säkert varit lite annorlunda som människa. Men det har massor av så här spännande internationella konspirationer som känns läskigt relevanta så här efter. 9-11 som ledde till krig som ledde till mer övervakning och sen så här NSA-avslöjanden allt det finns liksom i det här spelet eh, till och med så att det liksom varit en terroristattack på New York trots att det släpptes ett, ett år tidigt eh, så det, det, det känns lite skrämmande aktuellt ibland kul spel, ganska obalanserat i spelmekaniken hittade typ ett megasvärde i det som gjorde att det kunde hugga ihjäl vilken fiende som helst och typ inte behövde en smyga längre vilket var lite tråkigt för det, det blev ganska tjatigt att spela så Um, men uh, Helt klart här att spela Jag har också skaffat, och det var lite därför jag kände att jag behövde köra klart det här Jag har skaffat uh, det tredje spelet I serien Human Revolution Som kom 2011 Jag skaffat det till min Wii U Och uh, det har, ska ha lite häftiga grejer Man använder plattan till typ, Hackar terminaler och gör såna där grejer Som man styrde via sin gamepad Och då var jag, kände jag att det var dags Att spela klart originalet mm, Härligt du sa att det var det tredje serien För mig så har del två Totalt gått förbi för att Alla sa att det var så, de var så extremt dålig ja. Så för mig finns det bara två spel Ja men det är väl typ så Nu säger vissa så här Efterhand att men det var inte så dåligt egentligen Och det hade väl skrivit en story och såna där grejer Men det, det, det är inget Man behöver spela som jag har förstått Utan det, det utvecklar sig efter ettan Medan det vi har fått nu nyligen Är liksom en prequel till allting Som man brukar gilla att göra Okay. Um, annars så Ja Jag får väl Shit alltså Jakob sitter här och spelar värsta mainstream-spelen Jag har kört lite vov också Med en gammal polare Mer för att liksom så här Orientera mig i det kommer in nu liksom nu i så här, den första expansionen som kom 2006. Ja, det är först nu som jag får spela de grejerna. Allt annat i vanliga WoW har uppdaterats sedan dess. Men det här är liksom <laughs> grejer som är ganska gamla. Och då är det kul att se hur, hur liksom vanliga WoW från level 1 till 60 brukar det vara jättedrykt att ta sig igenom. Och sen för mm. en expansion sen så fick de till det så att det är smidigare. Och det innehållet som kommer till nu från level typ 60 till 70 är det som var så här, åh kolla hur mycket smidigare vi har gjort det 2006. Så man kan ändå se lite grann hur speldesignen har utvecklats där. Men det känns ganska oputsat om man tittar på det nu. Men det, går inte, det är svårt att uppleva original som det var på den tiden. Eh, nu. Jag tycker just det ämnet är ganska fascinerande att uppleva de här online-världarna som har förändrats eller stängts ner. Jag satt till exempel och höll på att fixa igång en EverQuest-installation som var som spelet var 99 Som var första gången jag såg mm -hmm. det spelet hemma hos en polare. Och han, han var liksom tidigt inne i MMO'n Och jag tyckte det såg jättehäftigt ut att det var en stor värld att upptäcka och att man spelade med andra människor. Men liksom EverQuest som det var på den tiden med ett otroligt fult interface och jättesvårt att spela. Mm. Det, liksom, det finns inte längre. De har, de har patchat upp det under 10 års tid och gjort det mycket bättre. Men det finns de som har liksom piratat och fixat så att fixat egna servrar och sådär. Så man, så man kan gå in som en digital spelarkeolog och se de här världarna igen som de var på den tiden. Så det, det är lite sådär, tycker jag är kul att kolla på. <laughs> Okej, okay, kul! Cool. Uh, ja, ville du berätta om någonting mer du har spelat? Oh, sen har jag ju spelat lite eh, Pokémon till 3DS. Jag vet mm -hmm. inte, jag har typ glömt vilken mission jag har. Jag tror att det är I jag har. <laughs> det var så länge sedan jag rörde det. Eh, senast jag rörde det så funderade jag på att börja spela det med kompisar online. Men sen så la jag till dem och så har vi aldrig gjort någonting. Eh, och så har jag tränat upp mina Pokémon i den här lilla gymmet man, man har. Ett litet digitalt gym där man eh, typ åker omkring och skjuter man åker omkring och flyger typ. lite, lite som i Star Fox-spelen fast men, man, men Anton, är in, man är i ett stadium liksom, ja. och typ, runt bockar dumt i en svär Anton, varför frågade du aldrig, du frågade aldrig om du, du kunde lägga till mig Men, men du, du har ju gjort det av med det du hatade det där spelet, sa du Ja, jag vet. Jag hade nog inte kört det i alla fall. <laughs> Nej. Jag ska, jag ska inte ranta om det. Jag, jag tror att Pokémon är en sån där sak som jag spelade mig totalt läs på. Uh -huh. Back in the days. När det var liksom röd och blå. Och nu känner jag bara att... Nej. Det, jag hade inte en gnutta kul med det tyvärr. Och jag vet inte. Det kanske blir en jättehäftig story och coolare setting sen. Alltså, det bästa storyn fanns ju... If, if Vit och svart De första, inte ett och två utan för då, eller Inte i två, inte i black and white 2 Utan bara i black and white Så var det en bra story eh, Som faktiskt hade liksom den här moraliska aspekten Av att man så här, Är det etiskt att eh, Fånga in monster och använda dem som slavar typ. De man faktiskt <laughs> Problematiserade det lite grann eh, Och ondingarna inom situationstecken I det spelet som var rebeller då Som ville frigöra Pokémon De var typ peta Mm. Och det var ju jättespännande Jättebra, det, var en, det fanns en twist I att en person man trodde var på en sida Egentligen var en del av den här rebellgruppen Som liksom Som bröt av en väl, en ganska så här romantisk och, och mysig scen som, Där man liksom var vänner och typ åkte Paris i jul om jag minns rätt <laughs> man, man var uppe i någon grej och åkte Och så var det lugnt och frid, fridfullt Och så helt plötsligt så kommer det fram liksom, någon detalj som att va? va? Du kunde inte... hur, hur visste du om det där? också ja, Väldigt dramatiskt. Och jag visste inte så att Nintendo hade den förmågan att berätta en historia på det sättet. De uh, enda andra twisten jag var med om som de har gjort är i det här Phantom Hourglass Zelda. Där finns det en twist på slutet som är lite spännande. Men annars så är det, brukar historien vara ganska platt. <laughs> om man får se så. Uh, man Mask har i och för sig små fina grejer men... På. Men det är inte varit förut, Zelda så det har liksom en annan, det är en annan nivå, det, det känns högt upp. <laughs> ja, det jag håller med. Jag, jag, för att göra en liten shoutout och vi kanske gör det, mer det för det är ju faktiskt andra poddar som har snackat lite grann om Stanley Parable alldeles nu nyligen. Jag blev lite chockad nu eh, när jag lyssnade på Svampodd kant nyligen och hela det crewet som var där då så hade ingen av dem kört Majora's Mask. Det är jättekonstigt. To ja, ah, Tobbe beskrev det som the one that got away. Och det är uh -huh. så här, nej, inte det, sällan. I för sig så kan jag, tro, kan jag förstå att man missade, Major man missade Majora's Mask på grund av att man var så otroligt eh, fascinerad av den här mörkare delen eh, av... vuxnare delen av cellen, man säger. Man, med vuxna link och sådär där. Man tyckte det var så himla häftigt när man blev vuxen i Ocarina of Time. Och så sen när Majora's Mask, så är man bara... Eh, Young Link liksom Det tror jag var en, liksom, Jättetråkigt för många Och sen var det ju liksom Jättemycket coolare spel på Playstation Och då var det många ja. som hoppade av 64 ja. tåget tror jag Och så följde Nintendo upp det med Wind Waker Ett par år senare ja. <laughs> ja det var riktigt smart drag De var ju mycket De var ju verkligen före sin tid om man säger så Det var ju ens eh, liksom Shit vad de satt i grunden För mycket stilar som kom sen Åka mig och massa cell att har kommit sedan dess. Liksom. Ja, det har ju stått sig bra. Ja, um, Men inte lika bra som Majora's Mask. Nej. Det är uh, faktiskt ett bättre spel. <laughs> Jag vill snacka lite om en annan indie-grej som har hänt här. Ja. Det är så här i Göteborg. så Eller snarare för en vecka sedan när vi spelade in det här förra helgen. Vilket datum var det egentligen? Um, det runt Den 24-26 ja, januari så var det Global Game Jam. Och ett Game Jam är ett event där man uh, kommer till man, uh, om man är intresserad av att göra spel eller gör grafik eller gör musik eller programmerar alla olika discipliner som krävs att göra ett spel. Uh, man möter andra som också vill göra spel på ett ställe och så får man något tema och så går man ihop i grupper. Man har kanske lite kul teambuilding-övningar. Och så skapar man ett spel tillsammans under en helg. Alltså ungefär 48 timmar på det här temat. Och varje år i januari, slutet av januari, så är det någonting som kallas för The Global Game Jam. Och det här är att man kör game jams under samma helg runt om i världen. Och det brukar vara massor av streams och radio och sådär grejer som man liksom kan kolla hur det går för andra. Och sen så laddas alla spel som görs upp på en hemsida. Jag tror det är globalgamejam.org. Coolt. Eh, precis. Och um, förra året så fick vi till exempel Surgeon Simulator 2013 på det här sättet. Jaha, eh, men vad var det för tema då? Heartbeat. Mm -hmm. Det var ljudet av ett hjärta spelade de upp. Och det okay. har jag inte tänkt på förrän nu, men det är helt självklart. <laughs> och vad var det för tema i år? Nu skulle jag förbereda förberett här. Eh, det var ett men temat... du gjorde ju ett spel av det. Du måste ju veta vad det var för tema. Ja, faktum är att jag gjorde inte ett spel på det. Det var nämligen Nej. så att jag och min medarrangör höll på att fixa en radioshow. Men eh, temat i alla fall var i stil med att... Eh, The world, around us. the world around us is a reflection of ourselves. Ja, ah, det var någonting på det. Uh, på det sättet i alla fall. Okej, okay, ja. Uh. Um, För jag var på en introduktionsföreläsning till, till det här på tekniska um, museet. Så hade mm. de en, en del av det här Global Game Jam då. Det är, liksom, finns ju över hela världen. Men då hade de introduktionen till det här, här i Stockholm då. Okay. Men då ville de inte berätta vad temat var För de fick inte göra det för förrän eh, Det var En viss tid på dagen Och det var mm. jättenoga jätte om att de som får reda på temat Inte ska skriva något på internet Om det För, de, för att de borta i Miami i USA Till exempel inte ska ha liksom Åtta timmars försprång Och ska kunna arbeta mer än två dygn Yes, det. Vi, fick, vi arrangörer Fick jätte jättenoga mm. Instruktioner om det där Uh, ah, här är temat we don't see things as they are we see them as we are mm -hmm. men uh, vi, jag och min kollega på Interactive Institute Erik Einebrandt vi arrade det här i vår så här, verkstadslokal som heter Collaboratory det är ett så kallat hackerspace ett utrymme där man som liksom skapare Saker. Man kan hålla på med söpnad, man kan fixa med elektronik, man kan programmera, har en plats att mötas på och liksom utbyta kunskap med varandra ett gemensamt liksom verkstadsutrymme. och Där håller även vi att bygger, bygger prototyper och liksom, vi på Interactive Institut och, och stödjer den här satsningen. Det är ute på hissingen på Lindholmen i Göteborg. Mm. Och där hade vi det här jammet och ställde upp bord och stolar Och snacks hade vi Och musik Och det blev riktigt mysigt Och det var Jag minns inte exakta Siffran, så här, drygt 20 pers Som var där och jammade Och vi fick Sex stycken spel totalt Och två av dem gjordes utav Samma kille eh, Filip som pluggat interaktionsdesign också Och varit med och vunnit i typ eh, i Swedish Game Awards och grejer han gör riktigt kul grejer men ett av hans spel var att man, man typ fyra spelare som hoppade med Clementiner skulle mm. hoppa över liksom rullar som kom rullande och man styrde det genom att peta på riktiga klementiner som var så här inkopplade till datorn. <laughs> ja han hade skaffat den här Kickstarter grejen där man kunde man peta på olika saker och så. Kunna koppla det till. Ja, makey, makey. man lite till. Jätteroligt. man kan spela, jag tyckte jag vet, det var jättekul med någon som spelade, hade gjort ett elektroniskt trumsätt med bananer och andra frukter. Satt och liksom spelade med händerna på bananer och så kom mm. en massa coola syntljud. Det, och så var det fyra andra spel också med bland annat ett en Dungeon Crawler med som var i 3D Och man sprang runt Och så hade en mm -hmm. snabb och, och en långsam attack Slog på massor av monster Det uh, låter ju ett. lite som Ett uh, spel som Det kommer en uppföljare till i mars <laughs> Dark Souls Låter det så oh. Att man har en, uh -huh. en snabb och en långsam attack Och man springer runt och möter monster <laughs> I ja, dungeon Men det, <laughs> uh, men det kanske finns många sådana Ja, jag tror det hette Crawler Brawler eller någonting sådär. Ja, <laughs> uh, Yes. Och så gjordes också ett, uh, ett spel som styrdes med en sorts miniknäckt man har framför datorn som liksom tittar trackarens fingrar. Och uh, hette World Record. Så det var en det är liksom en skivspelare med värsta så här uh, disco- eller cirkustemat på sig. Mm. Uh, och så snurrar skivan. Och så rör man fingret upp och ner och så går det en liten plupp längs med skivan från ena änden till den andra. så kommer det noter in och så samtidigt snurrar skivan och när skivan är snurrad på ett håll så när man rör fingret upp så åker den här pluppen upp och ner så åker den ner liksom tvärs över skivan. Men när den här skivspelaren har snurrat runt ett halvt varv så går det liksom tvärtom och det måste man liksom tänka på. Och sen det är höger vänster mellan. men man rör alltid fingret bara upp och ner och så kommer det noter ut från mot mitten av skivan och så ska man typ fånga dem Med den här lilla pluppen som följer när man rör Sitt finger över datorn, Aha. över den här lilla sensorn Och så är det musik till det Som reagerar på det och Det är så här lite bara liksom, Man måste tänka om hur det funkar Och så, jag för mig också att. För det finns lite extra kategorier Som man kan få lite bonuspoäng För på det här jammet Och det här var typ att spelet skulle kunna spelas av katter <skratt> så kan sitta med, med, med tassen även den här sensorn och bara röra den upp och ner <skratt> Vad kul Men vad är poängen med att skivan byter håll efter ett tag? Liksom... <skratt> Förvirrande, alltså den snurrar hela tiden Och ibland så, liksom, så går pluppen upp och ner precis som fingret Och ibland det är det tvärtom och ibland höger vänster För att liksom, skivan alltid snurrar Det låter ju mest bara orättvist och oberäktligt Typ så chip death Nej men den, den snurrar ju alltid på samma sätt Den snurrar med konstant hastighet skivan <skratt> Okej okay. Ja, jag men, kanske måste se det för att förstå exakt hur det funkar. Man kanske kommer in i värsta transen. Oh, ja, men shit, för, Förutom det så var det också ett kooperativ plattformsspel eh, med två labbmöss som eh, skulle ta sig ut i en labyrint och kunde äta block och sådär. Det var riktigt stiligt. Mm -hmm. eh, och eh, så ett... Eh, ett plattformsspel jag tror inte riktigt att han blev klart men det hade liksom grundläggande gameplayet där i jag blev jätteimponerad i allmänhet att det var så många som han blev klara och så var det också ett multiplayer-spel man kunde spela på flera som en person gjorde, han Filip igen man kunde spela på flera stycken typ iPads och eller iPads och iPhones och där så kopplade ihop sig över nätverk Android-telefoner var det i och för sig, Koppla ihop sig över nätverk och spela mot varandra i samma liksom multiplayer-spel. Som var ett litet... Eh, jag tror det var att man typ var kuber som hoppade mellan planeter. Och skulle ändra färg på dem och grejer. Men vi kommer länka till eh, Global Game Jam i allmänhet. Och vårt lilla jam. Eh, I avsnittsnotesen. Ifall ni vill kolla upp det här lite närmare. Och eh, det var så att som sagt. Jag och Erik som var med och anordnade här. Vi hade inte direkt göra några egna spel. Men eh, Vi... Eh, eh, vi höll på att förbereda nämligen för vår timme i livesänd nätradio på det här jam-eventet. Och så hörde vi typ att det satt hundra pers på Facebook och jammade också. Och så började vi få lite prestationsångest. <laughs> um, men vi satt ihop en timme där vi snackade lite grann om det här Collaboratory, och, som, collaboratory som det här hackerspacet heter. Mm. Och allmänt sådär att samarbeta och uttrycka sig med hjälp av it-teknik och spel och allt möjligt. Och så Under eftermiddagen så bara Åh, Vi måste ha musik Så hörde vi runt med alla chipmusiker Och så där vi känner så var så så okej okay med att vi spelade upp musik där Och det var jättekul Och så hade vi också en snubbe på plats eh, Saroffer Sertaga Är eh, hans artistnamn eh, Gustav också känns som. Och eh, han spelar eh, Typ punkig chipmusik På en Commodore 64 Live och så sjunger han till det skrikhunger och det var jävla vilken energi. Anna typ mask på sig också. Och, det um, hur bra som helst. Vi lyckades mycka upp det här liksom, för live. Eh, det var så här, verkligen en mack lösning Men det funkar. Och så körde vi det sista kvarten. Mm. Eh, och värsta draget, vi bara... Hurra! Och så, eh, så i sista låten så började han svära och ha sig. Vi bara, oh my god, nu vi vi avklippta. Men vi klarade oss. <laughs> Det var sjukt fint Så det, det var det vi höll på med Och mecka med hela lördagen typ Och få den här radioshown att funka Så vi hade inte riktigt göra några spel själva Men det var jättekul Jättekul att se alla spel som Som gjordes Och om ni lyssnar på det här och var med på Global Game Jam Eller till och med här i Göteborg Så tack så jättemycket för att ni var med Och håller liksom den här indie fanan Högt med att göra spel Snabbt och häftigt Härligt du, hade, du sa också att du hade några intervjuer inspelade. Ja, jag gick runt lite grann där på lördagen och samlade in intervjuer till vårt radioprogram också som vi, som vi sände och jag tänkte att vi skulle kunna lyssna på ett par av dem nu så kan ni få höra lite grann hur det är och liksom hur, vad man tänker på under ett sånt här jam vad som lite, helt enkelt lite inblick i processen och det jag vet inte om det kanske blir lite tekniskt någonstans så där, men vi försökte hålla lite grann blandat liksom både det tekniska och det konstnärliga. Så uh. här kommer lite intervjuer från Global Game Jam 2014 på Collaboratory. Härligt! All right, so I'm here at the uh, Game Jam in Collaboratory in Gothenburg. And uh, there's a number of groups here who are right in the middle of working on their games. I'm seeing a very colorful game over here. So uh, let's see if I can interview one of the jammers here. So, uh, what's your name? My name is Mikael Litandal. All right. Uh, what are you working on here, and what's your role in the project? Uh, well, we are building a kind of a DJ hero game, which we have chosen to call World Record, because it's like a spinning LP record. I see. Yeah, that it's the game a is about. Is it like rainbow color? It's uh, taking up most of the screen. I see it from above here. Yes, we're gonna try to add lots and lots and lots of more colors than what you see right now. So it's gonna be a, a pretty psychedelic game, both in uh, the visuals and in the control of the game, uh, where we are using the Leap Motion controller. Oh, the Leap Motion. It's like. Is that like a Kinect? Yeah, kind of. the The Leap Motion controller is a small controller that you, it's kind of the size of a USB stick or something like that. Uh, you can plug it uh, right into the USB port of a computer, and uh, it features uh, a camera that faces upwards. So, uh, if you think like Tom Cruise in Minority Report, stuff like that, you can uh, you you can be as cool as he is there. Oh, uh, you, you need to wear gloves. You mean? Uh, no, you don't need to wear gloves. Uh, the camera uh, can register uh, ten fingers and uh, both of your wrists, uh, so you can uh, sort of uh, make games where you wave around in the in the air. Uh, you can um, make games where you pull objects in the air, and the stuff happens on screen. Uh, sadly, you don't get a cool motorcycle like Tom Cruise does. <laughs> It's too bad. Yes, and you cannot run as fast as he does either, because he can run really fast. <laughs> <laughs> uh, I'm guessing since it's like the music theme that you have a really cool soundtrack to the game. Uh, yes, we who, do. Who's making the music? Uh, our music is made by two persons actually. Uh, one of our musicians, he's not here today, his name is Andy Hultberg. Right. And our uh, second musician is uh, Daniel Dodgar. <laughs> cool um going to grab word with him but what what are you working on in this project are you the gra graphics artist yes i'm the graphics artist I so uh i kind of uh, came up with the style for the graphics and uh, i'm uh, working with uh, my other graphics artist uh, elias yes oh uh, so um yeah we're uh, we're kind of uh, trying to make something that uh, looks uh, both funny and uh, psychedelic at the same time. I think... Uh, cute meets hip. That would pretty much describe the yeah. art style. That sounds really cool. And and uh, can this game be played by cats? We might just add a catch mode. We will see if we have time for it. Nice. Yeah, the Leap Motion is a very enabling device for our <laughs> feline friends. Yes, <laughs> it is. So, uh, maybe just a quick... A uh, sure. question to the musician here in the group? Yeah, we're trying to mix the game. So when you extend the gameplay, if you have a game limit of, say, five minutes, then the more you play, the more sounds will be enabled. So here we have a track with, I think, 26 tracks. Uh, so we'll see how we'll mix this up and how it works. All right, so uh, like a technical question. Will you be exporting these as uh, How many tracks did you say? And 26. Tw It would be 26 separate tracks, which you which will all keep in sync. In uh, are you using Unity to develop this? No, tonight. Uh, no. Ah, tonight. Cool. I think that I think that has pretty good audio API. I don't quite remember, but well, uh, yeah. you'll you'll find out, I guess. Oh, yeah. <laughs> we'll see tomorrow. <laughs> yeah, we. And the only thing is we have to export them separately. And then put them uh, layers to layers. Okay. Well, sounds like. Uh, and what's like? What kind of music can we expect? Uh, it's. Uh, do you feel the graphical style? Do, do you see it? Uh, it's. It. Uh, it could be like disco or something. It could also be circus music. But um, uh, more like circus music. <laughs> it's really strange. Oh wow! <laughs> so hopefully, when everything is mixed up, uh, we will show you and put it live it <laughs> well, goes i'm looking forward to playing it, yeah. <laughs> is, it thank all, you. is it all is it all you guys first jam or um, this is our first jam together so yeah. cool uh well thanks for uh taking some precious time off and i wish you luck with your game thank, thank you, you. Oh, And do you have a name for it? World record. World record. Cool. <laughs> All right, so I'm walking around here and uh, there's another group here. I think think they can be disturbed for a couple of minutes while I ask them about their game. Uh hello. Um what are well, you working on? Uh we're working on an action RPG. Um so it's Uh, randomly generated terrain, and uh, a fairly basic combat system uh, we have in mind, like uh, Zelda-esque. Yeah, that's basically it. Uh, perhaps a bit Diablo-esque? Uh, yeah, uh, the camera view is uh, definitely Diablo. Uh, the gameplay more like Zelda or something like that, or Fable maybe. Oh cool. Uh, like items and such. Uh, hack and slash. Well, if we got the time, we will add items as well, but uh, ri right now it will be like you have a light attack and a heavy attack and a block. Mm. And that's basically it. And then the enemies attacks are heav heavily telegraphed so that you can s anticipate which attacks are coming. Oh nice. So you you can like maybe really get a good feeling for your basic attacks and uh, get a lot of fun gameplay out of that. Hopefully. Yeah. Cool. Uh, uh, have you like met before, or is this your first game jam? All of you, or uh, two of us has been to one game jam before, Nordic Game Jam in Copenhagen, uh, and that was three years ago when the theme was extinction. Oh yeah, I, w oh, I was I was there as well. That was a pretty fun, pretty fun theme. Yeah. lots of opportunities for <laughs> <yeah>. for action. <laughs> We kind of just pasted on the theme on our game there. We added like. A, Uh, game over. You are extinct when you died, and we named the game the Last Anteater, and that was it. <laughs> Then we didn't do anything else with the theme. I think I remember that game. Actually, it was cool. Yeah, you were uh, an anteater, and you jumped up uh, blocks that were falling down, and they exploded. And, uh, yeah. <laughs> nice. Uh, but so, how does this game connect to this year's theme? Uh, we have. Uh, An idea that you would pick up stuff and uh, the enemies would uh, be affected by how your player was upgraded. Uh, we haven't gotten to that part yet, and I doubt that we'll have the time for it, but yeah, we'll see. Well, that's why you have the extra, you know, the small themes that you, that you get extra points for. Yeah. Or <laughs> some kind of extra points. Yeah, that's true. Just grab all of those that fit with your game and it will be excellent. Yeah. Uh, we accidentally, or accidentally, we put a very big scope on our uh, game, as you usually does. The most common mistake. Uh, so we have a lot to do before it is finished at all. So, yeah. We'll see what we can make of it. Now well, I see here that you can at least walk around in a maze that's uh, randomly generated and uh, have a nice 3D character. Yes, and uh, the animations are starting to get finished so we can soon add them to the gameplay. You're making this in Unity? Uh, yeah. Is this the first time or do you have, all have experience with it? Uh, some experience. Uh, when we went to the uh, game jam 3 years ago then we were completely new to it. We We learned it in like one day before. N now we have some experience, but not not a whole lot. Uh, this is the first time we've used the mechanism system thoroughly, uh, and we haven't used nav meshes before, which we intend to do. Well, I guess you should be able to make pretty cool animations with that system. Yeah. Uh, but you're three people in the group, mm -hmm. um, and uh, what are your different roles? Okay, I'm Jonas, and I, uh, I usually program, but uh, this game jam I've mostly done the 2D graphics, the textures for the uh, terrain, and the terrain stuff, and the, uh, I've done the random generation thingy. And we have Josef here, who is actually a graphics artist from the beginning, but now he program He's a programmer. Yes, yeah, so you've been doing some extreme coding here in Paris, and I guess teaching each other. Yes. So yes, uh, we change our roles kind of for this project. Cool. That's a great way to, you know, learn a lot of new stuff, which is, you know, one of the best coolest things with game jams. You uh, share your knowledge yeah. with each other. Yeah. There, there's no uh, better way to learn uh, intensely. It's it's awesome in that regard. All right. Well, I won't take up much more of your precious time. Uh, I wish you the best of luck with your game mm -hmm. and uh, Well, looking forward to the presentation tomorrow. Mm. Oh, and do you have a title for it so people can find it? Uh, yeah, Crawler Brawler. Crawler Brawler. Oh, that's a great name. Yeah, Josef <laughs> made it up. <laughs> All right, good luck. Yeah, thank you. Okay, I think I have time for one more uh, interview here. There's a group sitting here working seems to be two people in the group. Uh some doing some cool graphics here. Um all right, who are you? Uh my name is uh, Daniel and this is uh, Thomas. Hi. I do uh, art and he does uh, programming. I do pixel art and he is using the engine LibGDX with the language Java alright so it's a bit of a more do-it-yourself solution yes cool I see you're using some cool tools here uh, ergonomic uh, sculpt Microsoft Keyboard and Cintiq uh, uh, yes Cintiq uh, HD this really screams serious business uh, so, but what what tell me about your game yes uh, we tried hard and long to think of something that suited the the theme and uh, we came up with uh, that we as human uh, humans are um, trying to uh, be beautiful and we take advantage of uh, small creatures like mice in order to become so we put a lot of cream and uh, lotions on them and see if it sticks. So uh, the basics of the theme we thought is projecting and uh, from there came beauty and from there came mice so we are doing a game about mice in a laboratory where you have to uh, eat the radioactive cheese i see it. it sounds like this could be a like a critical game it is not very critical it is just uh... I'm not sure how to say it, but um, it, it, it's a bit political, hmm? but not. It, it doesn't have a strong political message. All right. You're, you're mostly doing it for fun still. Yes. But we still want to honor the diversifiers. Uh, yeah. So you have a list here of them. Yes. You... Uh, the, the two most important ones are um, uh, be who you, I am who I, who I want to be. Uh, which is, uh, I have to have characters, but nothing in the design has to be, suggest their gender. And I want to combine that with uh, the ultimate Bechtel test. Ooh. So um, I want to have two women that you cannot see that they are women, and they should talk about something else than men with each other. So we, we will uh, have this in the all over lore of this makeup factory. Uh, where they are talking about something else than men. Also we have local multiplayer. We have mice so it's a game for cats but not really. Cats cannot control gamepads. Also... I'm not sure if we have any more in the diversify list. Hmm? Cool. It's nice to see someone thinking of the Bechtel test when creating their characters Yes, I I really enjoy that. Uh, I, it's the first time I've heard of it, so I will never watch the movie, never watch a new movie in the same way again. I will always look for this. Uh, yeah, and I guess you usually end up disappointed, sadly. Yeah, it's just another reason to be disappointed in a bad movie. <laughs> yes, to at least. So I. I heard of some really pretty crap movie recently, which uh, passed that test with flying colors. Uh, but uh, is this the first time you participate in a jam? No, we have been jamming for two years, uh, a bit. Ah, together? Yes. Oh, so you are a tight team by now. Yes, he has learned everything I know, and I have learned everything. Uh, he has learned everything I know, so uh, we, are, we are tight. You learn a lot from each other. That's yeah. I think that's one of the best things about game jams that you yep. have this opportunity to learn from each other and you know learn a bit outside maybe your own field. Yeah. Exactly. I wouldn't know how a game is crafted without a programmer to uh, throw my art at. It still kind of feels like is there something else driving you in your creative process? It's uh, you have it's like. It is a critical game somewhat and stuff. Do you think this is important for games to... Uh, Definitely do. It is uh, very important. Uh, as game designer, you have a responsibility for the visual language you're using. And uh, there are so many pitfalls that we have been using... Or we haven't been avoiding these pitfalls throughout gaming history or literature history or any kind of cultural uh, movement or thing in the world has always been um, dominated by men. So uh, and I see the world is somewhat changing towards thinking about these things, even in games. So there has been some hilarious discussions about Grand Theft Auto and um, other games. Uh, With a lot of male stereotypical reactions, and I, I, I think that they are funny, and they, I can use them and their reactions to learn how uh, I can make a better game. Because if I choose to move away from the stereotypes and the yeah the, the stereotypes, I will get I will challenge myself to create something new. Or uh, yeah, it's a challenge, and it's a fun challenge. Yeah, I, I agree. It's um fun trivia fact, I guess, is that uh, the movie Aliens, its script was written, or Alien, the first one, its script was written uh, without any gender on the characters. Yeah. They just had their last names, I think, in the script. And I think I can recall hearing that, like, Ripley's uh, gender was just, like, left to or the roll of a dice or something. Yeah. Um, and I think it really shows in more like multifaceted and believable characters that don't necessarily fall into the same stereotypes yeah it's when you do these stereotypes <coughs> that, that we think are men and women a movie or a script can easily fall very very far because the, the stereotypes introduce a type of problems which I know Have no interest in, which doesn't reflect reality. Or my, uh, if I would be in a situation where I would uh, be about, would have, would be eaten by alien, I I wouldn't care about what I what I am in front of this woman, for example. I would just try to survive. So yes, it's a. Uh something definitely to think about and hopefully take into account when you're creating cool things in this medium so I well, I guess I could put you on the spot and ask what your the name is name of your game is but maybe you have a name for the group since you've been doing this together earlier yes our name for the group is Krutek Krutek Krutek. it's K-R-U-T-E-C ch.se Cool, så so then people know where they can find your cool stuff. Thank you very much for uh, uh, being in this interview and uh, good luck with your game. Looking forward to it tomorrow. Yeah. så so gör <laughs> Och där är vi tillbaka. Det var ju en spännande lyssning, Ikel. Ja, tack. Det var, som vi hörde där, så var också Bechteltestet eh, en av de här kriterierna man skulle kunna försöka uppfylla för att få lite bonuspoäng. Det är ju den här eh, från filmvärlden att eh, en film klarar Bechteltestet om det finns två eller flera kvinnliga karaktärer som under filmens gång samtalar med varandra om något annat än män. Och de båda ska ha namn. Mm, mhm. Jag tror att ja, de ska ju samtala om någonting som inte är om män, och sen tror jag att vissa brukar lägga till kriteriet, eller någonting som är direkt kopplat till en mans mål i berättelsen. Liksom. För ibland mm. kan de ju prata om liksom, något som kretsar precis näring till det som mannen ska till eller utföra, utan att prata om honom. Liksom. Mm. Jag brukar i alla fall lägga till den. För ibland så jag menar, annars kan typ Iron Man 3 klara behöver testet. Eller liksom liknande filmer. <laughs> som som verkligen sällan liksom förtjänar det för att det finns någon liten B karaktär som bara råkar heta typ Miss, Miss Krobapol igen. <laughs> ja. igen. Iron, <laughs> Iron man skulle ha typ Samus i sig också. Exakt, det behövs lite sånt för att man ska liksom. Men eh, som många brukar påpeka om testet så är det ju inte perfekt. Bara med No Shit, det är ett test. Det mäter en liten bit. Så är alla test. Det finns inget perfekt test någonsin. Men den, mm. den pekar på något väldigt bra. Det är liksom en tumregel att de som klarar testet är ofta bättre filmer. <laughs> om man får vara så fräck. De kan väl vara lite mer mångfacetterade. Det kanske har lite djupare karaktärer. Ja. Jag det är i alla fall bättre på kvinnor liksom. Så är det ju så typ nästan alltid. Men, eh, men i alla det, fall. Samtidigt i indiesvängen så är det väl kanske inte heller så att det här alltid är ett jättestort problem. Det, det blir ofta liksom ganska så neutrala karaktärer känner jag. Speciellt när man hör jamspel på så här kort tid. Och det, det brukar inte oh. bli värsta grabbiga eh, Nej. Nej, de är inte grabbiga. Men om du tittar på generella indiespel... Vad spelar man? Vad är man för, för person i PID? Braid. Eller, eller Braid. Stan, Stanley Parable. Eh, det här danska silhuettspelet, vad heter det? Eh. Har han, får man veta hans kön någon gång? Men det är en pojke, det är ju en siluett av en pojke. Okej, okay, am I being? <laughs> Så, men vad fan, är det jag som har könat honom? Jag tycker, okej, okay, skitsamma. Inge, det kanske inte finns ett kön i den, men det, jag tycker att det är hyfsat Nej, tydligt jag, att det är en pojke. Ja, Och det ja, är oftast jo. en... Alltså, det är väldigt, väldigt ofta en, en pojke som huvudperson. Super Meat Boy. Mm, jag förstår vad du menar. Det är ja. faktiskt... Eh, Daniel Remar, jag vet inte om jag har hans efternamn rätt... Eh, vi körde lite musik för en av hans spel där um, i den här radioshowen. Dock var den låten komponerad av Niklas Ström. Det måste vara där. Men, hur som. Eh, han har gjort lite spel där han leker med det här. Eh, förutom den asgrymma så här top-down-shootern Super Princess Pitch. Ja, oh, jag hoppas jag hade rätt där med Super Princess. Men, eh, eh, så. Där man är en liten prinsessa som typ... Hyper Princess Pitch. Hon skjuter sönder allting och bara så här. Eh, hon typ hämnas på tomten som är hennes pappa, tror jag. Eh, så har han också gjort Bromancing saga, vilket är ett eh, spel som leker lite med den här brokulturen i till exempel Gears of War. Mm -hmm. Och eh, vi slänger väl in en avsnittslänk till. Eh, till eh, hans sida där man kan ladda ner de här spelen för eh, Bromancing Saga är ett här spel man borde spela med en nära vän. Mm. Det, det är fint. Men eh, med det sagt så kanske det bör bli dags att gå vidare. Ja, och då kanske vi ska gå in på lyssna brev. Ja, och eh, vi har fått lite feedback från i förra avsnittet från Mattias B. Jag vet inte om det är någon jag känner igen från kommentarsfält i andra spelpoddar. Men eh, han tackar för en bra podcast. Jag har nog, som många andra, ett tomrum efter att reto lades ner. Men jag har hittat en podcast i samma stil som kanske kan börja fylla det tomrummet. Speciellt nu när jag precis har upptäckt indispelens underbara värld. Tyvärr hade jag ingenting att spela Device 6 på. Men The Stanley Parable ska jag köpa och spela igenom till nästa avsnitt. Den enda kritiken jag har mot första avsnittet är att ni tyvärr valde ett spel som är låst till den kanske minsta plattformen vilket gjorde att många inte kunde vara med och spela. Hade det varit bättre om ni valt ett spel som sträcker sig över flera plattformar OS så hade mer lyssnare kunnat vara med och spela från början. Sen att ibland kommer avsnitt med spel som bara finns till ett specifikt OS är helt okej okay, men tror ni hade fått fler lyssnare från början om ni valt ett spel som var tillgängligt för fler spelare och lyssnare. Annars ser jag fram med förväntan mot nästa mot kommande avsnitt. Bra jobbat! Mm, tack, tack så, så jättemycket, mycket, ja. Tack så jättemycket för den feedbacken. Det var ju kul att höra. Och kul att vi har en uh, lite från armen på tåget. Friheten, eh, det här är en är Ekel. Hur håller man sig till det egentligen? Ja, det... Jag håller väl med om att vi skulle väl tänka på det till vårt första avsnitt, att ta någonting som är kanske tillgängligt för fler Um, ja. Nu tycker jag väl i och för sig Att just Vice X är så kort Att det är någonting man kan typ Låna någons iDevice någon kväll Och uh, spela på Men det är ett steg att göra det också Så uh, det är inte ja, så alltså, Jag tänkte nog att det var en av de bredaste Plattformarna snarare För det är så otroligt många som har iPhones Och det är Simon Flesser själv tycker att det är bäst att spela på en iPhone um, Alltså ja, jo, men man må, måste ju ha en iPhone också okej, okej okay, okay. Men, men <laughs> i alla fall De jag ser har oftast liksom, Det är så här 50-50 om folk har en iPhone Eller en, en Android-telefon Och då är det mm. ändå så här: Då är det 50-50 om typ randoms Ute i Sverige har en Det var, det var min, mitt intryck i alla fall Att det är väldigt många som har en Och sen så finns det iPads också som man, folk bara har hemma Som man knappt ser Ja, men, det kanske inte är liksom den absolut minsta plattformen. Om vi hade valt ett krävande PC-spel känner jag väl att det hade förmodligen varit svårare ja, att komma åt. Precis, eller ett, om man väljer PC-spel som inte finns på Mac, finns Stanley Parable på Mac. Jag är ganska säker på det. <laughs> Annars har vi valt ett lika instängt spel i det här avsnittet. Vad tror du, men men det på Mac. Mm. Ja. Jag har bara gått in på Steam och köpt det och så ja. jag spär mig att de är ganska bra på att översätta det. Jag tror det finns på både Mac och Linux faktiskt. Ja. Men ingen konsol. ska vi gå vidare på nästa kommentar kanske? Vad har de skrivit på Facebook? Vi har i alla fall fått en kommentar från Anna Ström som tycker att vi är en awesome duo. Oh, gud vad trevligt. Tack så mycket. Tack, tack. På Twitter så har vi fått höra att våran sida är jättefin. Och det måste ju du få all kred för Yel som har gjort en så otroligt fin sida. Oh, tack tack. Det är lite buggar kvar att lösa, men jag hoppas den funkar bra för folk. Ja, och sen min fest med Rika har gjort loggan och, och så. Eh, och så har vi ju hjälpt så och gjort lite färgval och sånt där. Men främst ska ju du ha Kredden som har letat fram så fina olika små sätt att göra en sida på. <laughs> Tack, tack. Ja. Vi har också fått lite frågor om det är bara på hemsidan man kan hitta avsnitt. Men det har vi fixat nu. Vi finns nu pubbade på iTunes. Så det är bara att söka på Spela in Indie så hittar ni oss där. Det ska också finnas en RSS-ikon. Just nu inte rakt på webbsidan utan det dyker upp i adressfältet så ni kan få en RSS-länk och kopiera in i någon utav... De andra podcast som finns. Tommy Håkansson skrev Ler stort när in det öppna avsnittet med att slå fast för att, att det är trevligt att Samson Wiklund fortfarande lever. <laughs> <laughs> <laughs> och Linus Svensson kommenterade också det. För han gör en videoblogg på snampriket och skrev att jag tycker det är intressant att både indirapporten 2.0 och Spela Indie inleder med att konstatera att Samsung Viklund inte är död. <laughs> Men jag antar att det är, det, går, det är så det går om man slutar skriva för en sida och helt plötsligt inte syns riktigt i cyberrymden. Då, då börjar folk, då måste folk lugna sig själva genom att påpeka att personer finns i livet. <laughs> mm. Lite som att när någon tar Facebook-uppehåll, om du har varit med om det. Att jättemånga ja. ringer oroliga och undrar om de har tagit livet av sig eller så. Sånt händer ju. Eh, så det Linus. Är lite, ja, vad skulle säga? Linus och, Li, Linus och vi dansar lite i dansen här också, känner jag. Eh, han kommer och <laughs> eh, rättar oss i förra avsnittet att det är faktiskt så att mobilen Vänta, nu blir ju spoiler för device 6 plötsligt Ja, det är device <laughs> <laughs> uh, Hoppa fram 30 sekunder Mobilen är device 4 Inte device 6 oh. device Jag 6 vet är inte om när vi nämnde det, det Men det, det sa vi säkert fel Vi har säkert sagt jättemycket fel på den mm. uh, Och eh, Mattias eh, Bob, eh, vi det här också of, of play before you die Och Ja, eh, ah, det hade vi fel och Linus har ju faktiskt också spelat bland annat The Stanley Parable nu i veckan. Okej. Okay. Så vi. Ja. Ja, och så har Dan, Daniel Westerlund sagt att som gammalt fan av retroresan gillade det, spela in det starkt. Gäller, ah, gäller ja. även Play Before You Die, skriver han där också. Ja, eh, men sen har vi fått ett mejl. Kan du läsa upp det, Ikel? Ja. Och det är faktiskt när man talar om <går> när man talar om trollen har vi fått mejl från Samson. Men gud, vad kul. Vi är på andra sidan nickel. Ja, det är, det är vi som har lämnat kommentarer på retroresan under många år och nu får vi ett mejl tillbaka från Samson som har varit med på denna indieresa också. Det är helt det känns jättekonstigt då, men jättekul. <går> mm. Så Samson har spelat, the, han har också spelat the Stanley Parable och vi kommer komma tillbaka lite grann till eh, vad han säger om det här eh, medan vi snackar om spelet. Nu har vi lite eh, kanske lite olika kategorier hur vi bedömer spelen efter, men vi ska få med Samson i den här resan också. All right. Och han passar också på eh, han har lite allmän feedback i början så vi, vi läser det här från eh, postsecken. Först vill jag såklart gratulera för er finfina debut i förra avsnittet Det var avslappnat och informerat och en lagom mix av fakta och personliga upplevelser och tolkningar Som indirekt medskyldig till poddens existens är jag förstås manad att betala tillbaka för år av genomtänkta spelintryck ni skickade oss när vi höll på So here goes Och så kommer han att berätta lite grann om hans intryck av eh, Stanley Parable Men det kommer vi in på nu alldeles strax Men gud vad fin ord Hade han någonting vi kunde förbättra Eller är han så snäll att han inte nämner det än På för första avsnitt Oj, han är verkligen alldeles för snäll Helt enkelt all right. Men vad kul, det är mm. roligt Att ha det så Vi vill jättegärna ha brev och kommentarer från er. Där ni får Komma med all möjlig feedback Gärna konstruktiv Snackar vi för mycket så här innan vi kommer in på spelet Snackar vi för lite, skulle vi snacka om någonting annat Spelar, spelar Jakob För mycket Blizzard-spel Vad som helst, kom med era kommentarer Absolut Så, ska vi hoppa in på huvudrätten? Ja, exakt Stanley, The Stanley Parable Vilka har gjort det här spelet? Han heter, och nu får vi se om jag får namnet är rätt Davey Reardon eh, Gjorde en mod eh, I den här motorn som Half-Life 2 är baserat på mm. Och det här var för ett par år sedan och eh, det här har spelet Är en sorts HD-remake Som är expanderad utav den här modden Och det gjordes utav Davy Och en William Pug Som under namnet Galactic Cafe Okej okay. Så de är, var från början två personer Som gjorde en mod Till Half-Life 2 typ Det var nog bara en person som gjorde originalet Men okay. det här är gjort utav två personer Plus förstås en narrator Mm och så var det lite andra stödpersoner, typ lite ljud och musik och sånt. Mm. Och oh. eh, det finns på PC, Mac och Linux. Och tyvärr inte Linux ser jag nu. Nej, okej. Okay. Bara PC och Mac. Men eh, Steam-spel börjar komma mer och mer på Linux, så det var en eh, chansning som tyvärr var fel. Men eh, det är ganska prisvärt, eh, 12 euro i vanliga fall, sen är det förstås euro och sånt där på Steam. Du spelade på PC, eller? Yes. Jag spelade också på PC. Alldeles för nära en jättestor skärm. Jag har ett väldigt grunt skrivbord och min flickvän har en väldigt stor skärm. Hon fick av sin teknik, teknik intresserade pappa. Så att jag har typ suttit och vridit på huvudet för att se vad som liksom händer, finns i utkanten av skärmen. Mm. <laughs> Men ja. Det, det är på. väl häftigt. Det är väl som att sitta längst fram i biosalongen. Ja, man blir lite så här eh, konstiga ögonen. Men det känns verkligen som så här fyrkantiga ögon på väg. <laughs> Och gud, jag började sitta längst fram i biosalongen. Det är helt crazy. Men det är en annan historia. Men eh. Så när du, du spelade också på PC då, eller? Mm. mm. Och när du startade upp spelet, vad möts du av, Ikel? Då möts man utav... Först så var det en huvudmeny som var i helt fel upplösning. Så jag fick gå in i inställningarna och hålla på mäcka runt med det. Men när jag väl kom in i spelet så var det ett intro. Där en berättarröst eh, berättar att eh, det här är en berättelse om Stanley. Som jobbar på ett företag. Han är anställd nummer... Vad? Han är anställd nummer 280-någonting. Eller 270. Mm. Och eh, han, eh, hans jobb är att sitta framför en datorterminal och på den så får han instruktioner vilka knappar han ska trycka på och så trycker han på de knapparna. Och han är, och lycklig, han var, han är lycklig med det här jobbet. Han är lycklig med det. Mm. Eh, och det som händer strax därefter är att man får då ta kontroll över Stanley. Och det här görs i första persons vy. Så... Det känns lite grann som att man spelar typ Half-Life 2 eller någonting. Det är samma spelmotor. Det är ett kontorslandskap som är lite, eh, påminner lite grann om hur de ser ut i det spelet. Och, eh, men man hör snart att det är en berättarröst. Man börjar i hans kontor och redan då så eh, är det en berättarröst som berättar att alla hans medarbetare är borta. Det är helt tomt. Och Stanley ger sig ut för att, eh, för att hitta dem. Yes. Och där börjar då spelet Ta reda på vad som har hänt Och vad mm. började du med att göra När du stod där I hans, hans kontor I hans jag... skrivbord mm. Jag började med att gå ut Och eh, det, Man kommer ut i en lite mindre så här, Rum med lite kopieringsapparater Och lite skrivbord och sådär Och det är en dörr som är öppen framför den som man börjar gå mot Jag tror faktiskt att jag började på en gång Att trycka på allting Med användningsknappen Mm. i Half-Life och mm. så sa berättarrösten att uh, Stanley började att försöka pilla på precis allting men ingenting, det gjorde någonting och sa okej, ja och så, okay, ja. Uh, och så um, fortsätter man då gå ner för en korridor och kommer till ett rum strax med två öppna dörrar och där säger då berättarrösten att Stanley gick till möte. Uh, Stanley tog dörr, dörren till vänster man ska ta sig till mötesrummet och se om det är några anställda där Och vad gjorde det, du? Jag gick, tog då inte höger För jag tänkte minst inte göra som den här rösten sa till mig mm. Jag var trotsig på en gång. <laughs> Och då blir han lite upprörd Och säger att Stanley ville ha en liten detour Till the lounge room Mm, det är mycket eh, För att beundra mycket fina. Beundra det här rummet Där man kan Titta på en matta och en Cold drinks, automat och sådär Mm Och det eh, Man får möjlighet att vända tillbaka Strax därefter eh, att, såhär, Ja, men Stanley stannade inte kvar I lunchrummet utan han tog första dörren till vänster Tillbaka till mötesrummet Och eh, inte ens det följde jag Men man märker ju ganska snart <laughs> att Det här handlar om Val mm. Och att följa Berättelsen och berättaren Eller inte Mm. Uh, och liksom Jag tror det var Linus som tajmade Att det tar typ 10 minuter En kvart Att klara spelet Om man, om man uh, Gör som berättaren uh, Vill att man ska göra mm -hmm. Men att det här är liksom Konceptet Som jag ser det är att det här är liksom Ett inlägg i en slags debatt Om uh, Valen man gör i spel om man gör val i spel och även kanske kan vi snacka mer om allmänt så här, har man fri vilja och fatta beslut även i verkliga livet eller styrs vi av andra människor och deras förväntningar på oss mm. och det här görs då som en lek mellan den här Stanley man spelar som aldrig säger någonting och den här berättaren mm. som har lite olika agendor beroende på vad man väljer att göra i spelet mm. Ja, det, det blir ju, man blir ju lätt lite filosofisk och går in i det där vad vill, de, vad, vill, vad vill han säga nu? Vad kommenterar de nu egentligen? <går> eller, ja, ibland är det ju rent av att man förstår. Det är ganska mycket in your face att de kommenterar eh, spelaren som en slags dum person som bara gör vad den måste eller gör vad den inte blir tillsagd. Oavsett vad man gör så är man ju lite dum <går> på något sätt. Mm. Du, du kan inte ens göra det här enkla som jag ber dig göra Eller om man gör det så, så kan man också bli, bli till åtlöje <laughs> liksom. Um, liksom I det här konceptet så tycker jag också att det ingår att Om man till exempel går in och kollar på hemsidan så kan man se en trailer för spelet Men även det leker på något sätt med tanken på att titta på en trailer, trailer ja. Och <laughs> likadant var det ju med jag spelade ja. ju demon innan jag gav mig på fullspelet, för det fick jag tips från dig att man ska göra. Eh, och det var ju lite spännande, för då leker de bara med vad ska demon innehålla för att någon ska köpa spelet? Ja, och... och det var super humoristiskt. jag skrattade jättemånga gånger åt de olika sakerna som eh, berättarrösten ville, <laughs> ville, ville liksom presentera för den. För att sälja in spelet Och så var det liksom sak efter sak som inte funkade Och saker var bara fel Och mitt absoluta favoritrum Var ju det här Där man går in till en knapp Med en åtta på Och så klickar man på knappen Och så säger en 8 8 8 varje gång man klickar. Jag var säkert där i typ fem minuter och bara klickade 8-8-8. För det är så här fult, Det är så dåligt målat i rummet. Man ser liksom att någon har varit inne och så här. Med en roll bara rullat lite så här i om det var vit eller gul färg. För går man in bakom den här knapp, Den här podiet med knappen på så ser man liksom att det är lite så här. Inte helt ordentligt målat på baksidan. Så man har missat lite fläckar och så här. Och det enda man kan göra är som sagt Klicka på den här knappen Och så får man höra 8, 8 Och jag tyckte det var så fantastiskt kul Så självklart när man kommer till En sån här eh, knappsats Senare i spelet eh, Alltså i fulla spelet då Inte i demon längre Så kunde jag inte mm. låta bli att trycka in 8, 8, 8, 8 Och då fick man en achievement Som heter 8, 8, 8, 8, 8 Det är ju också en del av det här Känner jag att achievements i det här spelet har uh, du kommentera och partierar... Giments, liksom? Ja. Ja. Uh. Uh, det finns en där som är någonting i stil med så här: Play the game for four years. Uh, va? Det var väl fyra timmar man skulle göra den här uppgiften man fick? Ja, uh, den. Uh, alltså, shit. Det känns som att vi kanske ska ta och gå igenom lite grann vilka olika vägar det finns genom spelet. Men vi kanske kan gå in lite mer i. Uh, um, Detaljer först om liksom så här presentationen och ta eh, även Samsons kommentar kring det. Mm. Min huvud... Det, det bästa jag, jag gillade rent estetiskt var nog titelskärmen, tror jag. Eh, där man... Eh, skärmen du tittar på är också det som Stanley i titelskärmen tittar på. För det är Stanley ryggtavla och så ser man att han tittar på en skärm. Och på den skärmen är det Stanley som och hans ryggtavla som tittar på en skärm mm. och så vidare. Eh, som det här knäckebrödspaketet som fanns när man var liten. Eh, <laughs> där den snubbi står och håller upp en knäckebrödsskitsamma. <laughs> ja, oh, det minns inte. Nej, okej. Okay, oh. var... Jag tyckte när jag var liten att om man tittade med ett förstoringsglas på den så skulle man liksom se en bild i en bild i en bild hur djupt som helst. För jag hade liksom inte fattat att inte skriva det var så hög Ja. Men i alla fall, <laughs> den titelskärmen tycker jag är skitsnögg för att även muspekaren syns på Stanlys skärm. Och på mm. Stanlys skärm i Stanlys skärm uh, tycker jag var riktigt tuff. Vi kan se här med just uh, achievements så. Um, beat the game finns det en achievement som, som heter som jag har fått. Uh, mm. You can't jump. No seriously, we disabled it. 88888888888. <laughs> Klicka på door 435 times um, men även lite mer sådana här metagrejer. Um, go outside. Don't play the Stanley Parable for five years. Unachievament. Okej, okay. <laughs> unachievable. Ingen den, alltså. ah, Eller det. någon kanske har ställt om datumet på datum. Ja, ah, i för sig. Mm. Unachievable. It's impossible to get this achievement. Uh, och Commitment, play the Stanley Parable for the entire duration of a Tuesday men det är verkligen så här meta metanivå det här rör sig på och, och det är liksom, det utnyttjar ju även till exempel en sån här en ganska tydlig teknisk söm i mm. Half-Life uh, alltså många spel, men framförallt kanske spel som fortfarande är baserade på Half-Life 2, spel mot en source det är liksom laddningsskärmar mm. och här så är det en laddningsskärm och det var typ det första jag tänkte på när jag startade spelet The End is Never, och så typ vi end is loading står det, kryptiskt på den, och ehm, det, det står som händer när man kommer till de här sluten, eller att det händer någonting som gör att berättaren tycker att det är dags att starta om, är att det startar om, och man ser den här laddningsskärmen och uh -huh. det blir på något sätt en symbol för att det här är ändå ett spel man håller på med man blir påminna om det, med flit Ja men på min Laddningsskärmen så stod det the, the end is never the end It's never the end It's never the end hm Ja oh. Men det kanske fanns olika Never the end The end is never ja oh. jag, jag valde i alla fall precis som du i början Att uh, jag valde dörren till höger Och så gjorde jag som man inte ville att man, att, Jag gjorde emot vad han sa Rakt igenom för att det är det man vill prova sig fram till Ja man skulle ju faktiskt i och för sig kunna säga Ja men jag vill se först vad grundvägen är Och kört liksom, precis som man men sa det, Men det, det tar emot Ja det är väl nästan ingen som gör Man vill ju prova liksom att retas mm. Det är liksom upplagt för det men Det känns som att man är ännu coolare Om man följer narraten <laughs> På något <Ja>. sätt <laughs> Men vad hade äh... Samsung sagt om presentationen? Ja och eh, vi har inte riktigt snackat om ljudet än, men jag tror vi kommer göra det direkt efter han. Eh, för Samson tycker att inledningsvis tycker jag TSP, Stanley Parables grafik, känns bra. Den är enkel och informativ och kanske lite tråkig. Men med tanke på vad spelet utspelar sig är det väl anpassat för berättelsen. När jag några minuter in når mötesrummet och ser all text på whiteboards och alla powerpoint-presentationer kan jag inte hålla mig från att gapskratta och metodiskt söka av varje yta för att inte missa något kul kontorsskämt. Som kontorsnissar sedan många år är det förstås en löjligt hög igenkänningshumor. Här lär spelmakarna mig också att hur jag ska spela spelet. Jag återkommer till den punkten senare. Jag vill minnas att just detta rum hyste något meddelande som orsakade lite av en storm i timglas. Något som var osmakligt och som senare patchades bort. Minns inte vad det var, men det, det har ni säkert kollat upp. Eh, senare i spelet, när jag, i vissa genomspelningar i alla fall, når in i det stora rummet ser jag också att teamet kan mer än bara kontorslandskap och humor. Rummet är magnifikt, enkelt konstaterat, men med något alldeles särskilt eh, med att vara inuti en enorm glob med hundratals videoskärmar som enda ljuskälla. Nästan. Att det dessutom lyfter in andra spel från andra spelmotorer i ett av sluten är också läckert. Ja, <laughs> det riktigt eh, Ja, och eh, det vill säga på det här var att den här som patchades bort, jag tror jag hittat vad det var för någonting. Och det var väl någonting som jag kanske reagerade lite på när jag spelade. Att i ett av slutet så ser man så här, eh, berättaren tycker att för man får eh, ett, så att säga, man leds in i ett rum. Där han säger så här, ja oh Stanley du har glömt någonting, du har glömt din fru. Hon väntar på dig i Stanley. Och så möter man av en telefon som man får svara i. Mm. Om man drar ut sladden på den här telefonen istället. Så börjar för mig berätta om att så här, ja, men här har du en informationsfilm om hur man ska bete sig som människa. Och i den så är det så här att eh, man ska vara snäll mot, mot andra typ. Och så är det att man ger eh, en typ det är en så här 50-talsfilm tecknad med en man som ger cigarett till ett barn. Som mm. dessutom är av Af afrikansk härkomst. Och sen typ. Man ska inte typ tända eld på andra. Och så typ tända en eld på det här barnet. Och det kändes lite så här bizart Grymt. <laughs> även för att det är så stiltecknat Och det är tydligen <laughs> det som. Det, det ska han det ska patcha bort. Men uppenbarligen så har det inte patchats bort. Det, var inte, just, det var inte just i det här rummet. Eh, men det var det jag kunde hitta. Att det var så här som varit lite kontroversiellt kring spelet med. Men. Kanske inte ska ägna för mycket tid åt De där eh, detaljerna eh, Jag håller med om att det här rummet man kommer in i eh, Ska vi säga vad står ju är liksom I sin enklaste form kanske mm, Det kan vi ju berätta lite om Om man följer Berättaren helt Så kommer man till eh, jo, Om man följer berättelsen helt Så går man till mötesrummet och ringer där Stanley bestämmer sig för att gå upp Till chefens kontor Chefen, eh, chefens kontor, det är ingen där. Stanley blir desperat. Men det Stanley inte vet är att eh, kontrollpanelen med den hemliga koden, dd och dd, döljer eh, ett hemligt rum där den hemska hemligheten finns. Och han säger också, berättaren säger vad koden är. Och den kan man trycka in. Ja, det är ju jätteroligt. Det var där jag klickade in 888 förresten. Okej. Okay. <laughs> så, ja Men precis, där klickar man in koden Som, som narraten Nämner, mm. och så flyttar En bokhylla på sig, och så Kom en gång in då in Till hemlig del av Av byggnaden. Ja, Precis Och där så kommer man till the mind control machine Nere i källaren Som har styrt alla att Uppskatta sina tråkiga jobb Och Stanley bestämmer sig För att stänga ner den här och det gör man, och sen så öppnas en, uh, hela väggen, liksom det är helt mörkt men en ljusstrim öppnas och det blir större och större Och så ser man att det är underbart landskap utanför Och ständigt känner sig fri och lycklig och utgår en. Och så har man klarat spelet Och det är liksom den berättelsen som berättaren vill berätta Ja, det var min nummer uh, två-spelning som jag gjorde då så, Först så gjorde jag, jag tror det var totalt så mot, mot vad han ville och sen gjorde jag helt som, som han ville Och så försökte mm. man hitta vägarna där mitt emellan på något sätt men mitt intryck av det här var ju att det var en person som har jobbat inom på något mjukvaruföretag Och hatat den här hemska byråkratin Och sen eh, gjort en... Alltså det, det känns som att någon måste någon gång ha jobbat och varit jätte, bitter För att ha inspirationen till den här kontorsmiljön Och, <laughs> och den här mm. platsen som de här människorna är på eh, För jag, jag har inte jobbat med något någon sån stor i någon sån stor organisation så att jag har upplevt den där typen av Samsung skrattade åt dem de här whiteboards där det stod liksom meningslösa ja. saker hur man ska hantera saker, alltså problem man har själv har skapat liksom. <laughs> Och så vidare. Precis. Nej, det var jag tänkte just på det här mind control rummet med alla monitorer. Det är jättemäktigt och det, då fick jag helt klart vibbar ja. av Brasil som alltså är den här filmen utav Terry Gilliam mm. en 80-tals eh, dystopisk fast humoristisk 80-talsfilm som jag kan varmt rekommendera om jag inte sett den. Den har väldigt liksom eh, cinematiska språket i det. Här. I den är helt fantastisk. Den är helt den är ganska bizarr men väldigt läckert filmad. Mm. Ehm Ja, eh, ska vi säga det också Det här med grafiken också Den är inte bara kontorslandskap Man kan ju faktiskt Nej. Komma till det att eh, Man flyr undan Och så eh, Jag minns inte exakt vilken väg det är eh, man, man trotsar tillräckligt mycket Så till slut bara Ja, ah, men nu kanske vi spelar någonting annat Så får man spela ett spel med en bebis Som håller på att krypa mot älv ja, Jag vet vilken väg man går Först väljer mm. man den högra dörren när han ber väljer en vänstra Sen kommer man fram till en, eh, en sån här lyftkran Som lyfter upp en bit, en, en liksom plattform Och bär den över ett stup mm. I, Nedanför så finns det dock en liten gång som man kan hoppa ner på jag kan också Man kan också ta ner, livet av sig här Man kan också ta livet av sig, det var det första jag gjorde Jättekul, ja. <laughs> det är ett avsluten. sluten eh, Men om man hoppar ner på den här gången och springer vidare där Så kommer man fram till ett ställe eh, Där han eh, Ger Han ger väl en, en tredje dörr Han tycker, ja mm. du vill du är inte nöjd med någon av de här två vägarna Så då vill du kanske ha en tredje väg Blir du glad då Och börjar liksom ställa frågor till en om Vad som skulle kunna göra en nöjd Som spelare eh, Man får svara, svara <laughs> Man får skatta saker eh, Mellan 1 till fem till exempel Mm hur nöjd man var med olika saker Och då får man ju spela det här spelet med bebisen Som du tänkte beskriva Och om man Jag har ju kollat lite Om man spelar det i ganska lång tid Och det är jättejobbigt För när där bebisen gråter Och den är oh. effekt. hemsk det, det är alltså bara en så här oh. Trä cutout av en bebis på väg mot eld Och varje gång man trycker på en knapp så resetas den tillbaka Till den börjar Men det är typ bara så här skrypande innan några elden som man måste hela tiden trycka på knappen. Ja. Om man inte orkar det och bebisen brinner upp så är så här, Åh, du kanske vill spela några andra spel istället. Ja, först du, spel. först så ja. är han ju lite elak mot den som har varit så hemsk. Hur kan, har du inget hjärta som låter den här bebisen dö? Såklart. Han är ju <laughs> han är mot den. Man, man blir ju ganska psykologiskt nedbryten av, av lite grejer tycker jag i det här spelet. Ja. Ibland eh. i alla fall. Han varierar ibland. Han är ju Ja. Ibland så, så provocerar han ju en eh, yep. Och ibland, ibland så är han ju bara rolig liksom. Men just där, så, just där blev man ju inte så provocerad Jag provade ju att låta Babisen leva ganska länge Men det är samma loopande ljudeffekt Varje gång man klickar på knappen Och babisen återgår till sin originalposition Så börjar också ljudeffekten om Och det är det som det, Hade det bara varit något annat som loopade Som inte var så himla kort Så hade man kanske orkat eh, Vad då. hände sen Anton? Ja, sen brinner babysen upp Och sen kommer man ut i ett rum Där man får skatta Olika eh, upplevelser Hur upplevde du att det här var 1 till 5, liksom, hur nöjd var du eh, Och då, Där spelar det ingen riktigt roll Vad man väljer, för sen skickar han in en I nästa spel Och vad är det för något? Om jag minns rätt Så får vi då prova Minecraft Ja, <laughs> man får alltså, jag vet inte riktigt hur han, hur han har gjort det här eller om han har frågat Mojang om tillåtelse, men man hamnar i alla fall i Minecraft i en liten grop där och eftersom man inte kan hoppa, för man kan aldrig hoppa i en Stanley Parable, så står man bara i den här gropen och tittar sig omkring och så börjar berättaren berätta att ja jag ska bygga ett litet hus här borta, titta här bygger ett hus. Och så bygger han i, i lite jord ett jätte, jättetrångt hus och sätter en dörr där. Alltså, det är inte ens ett hus, det är liksom bara en liten öppning in i väggen. Eh, tänk Bilbo, om Bilbo liksom var jättedeprimerad och, och skulle bygga sig ett nytt hus efter en då. <här> <här> För det är liksom bara det är, det är liksom fyra kuber djupt. Liksom precis man kan gå in två steg och sen en dörr. Och så säger han då: Kom in i huset jag har byggt. Och så går man in där. och det, han, De har verkligen gjort så att man precis kommer in i det här utrymmet. Det är inte så luftigt som i Minecraft när man går där man kan röra sig lite inom de här. Utan det är verkligen precis att man liksom chill, kommer in i den här öppningen. Och så vänder man sig om och stänger dörren och han bara Åh, vilket fint hus. Är du nöjd med huset? Ja, vi kanske ska utforska. Och så liksom eh, öppnar han då en, en liksom en väg ner i en gruva. Så man följer och så går man ner i gruvan, faller ner för lite lite längre ner i den här och så säger han, nej men oj, här blev det ju inte alls, här blev det ju jättemånga olika vägar. Det här är ju alldeles för förvirrande. Vi måste ju, det här måste vi styra upp. Eh, jag fixar något nytt. Och så har man spelat klart Minecraft. Och då kommer man in i... Portal. Ja. <laughs> Och vilket dela portal är det här? Det är början av det första spelet. Fast här verkar narratorn inte riktigt så här... Veta riktigt vad det här är för spel. Så han bara, åh det här... har du också instängt. Men ja, vi öppnar här borta. Så typ öppnas en annan vägg. Det kommer ingen portal eller någonting. Han bara så här öppnar. Och sen sa han, ja pussel. Ja men det kan du ju lösa så här. Jag minns inte exakt Men det är typ bara Man får spela igenom första rummet Och plocka ja. upp en kub och lägga den på en knapp Och sådär Sen när man ska in i hissen till nästa område Så bara, nej, det här var ju inget kul Ja, hissen står öppen Och så när man går emot den så stänger han den Och så bara, nej, hallå det här, är, det här funkar ju inte Och så typ faller hissen igenom golvet Och så blir det bara en, en rund golvöppning Och då hoppar man ner genom den Och hamnar på någon konstig plats Det var någon slags... Vad var det för någonting. Det är typ eh, faktiskt utvecklar texturerna om man gör så här banor med den här spelmotorn så mm. är det så här orangea texturer och det var typ fyllt med det och så här halvfärdiga rum och grejer. Mm. Eh, jag tror kort efter så startar jag nog om igen för det är bara så här nej, det här blir aldrig bra. Ja. <laughs> men det, det var en det är en rolig grej att han lägger in dem och men men jag förstår inte riktigt hur han har fått göra det, typ. Alltså i och för sig så Mojang preser aldrig typ. Men... De tycker för säkert att det var en rolig grej liksom ja. Och klart, för, klart för att göra det ja. eh, Och sen är, ju, sen är ju Portal i samma spelmotor och välv och sådär Så, där, så de, ja. de brukar gå med på lite sånt ja Men det, ja, det är ändå modigt, modigt initiativ Att lägga in det på något mm. sätt eh, Vi pratar ju en hel del om den här berättaren Och Samson Och det det finns lite annat ljud Men Samson sammanfattar det här ganska bra Egentligen allt man behöver säga Kevin Brighting är helt fenomenal Som Stephen Fry stand-in Ja, verkligen Det var jag kunde inte ha sagt det bättre själv det var... Han är väldigt mysig Nu är... hoppas jag att alla som lyssnar på det här Har spelat spelet Men annars är det bara att tänka sig typ introt Till Little Big, Pla... ja, Little Big Planet Eller vad som helst Som Stephen Fry ja. liksom Berättar riktigt med riktigt mysig röst när en mikrofon. Så förstår man ungefär hur det låter. Ja, det är ungefär samma känsla i, som i Thomas och Salone. Fast i Thomas H. Salone är det mer en barnbokskänsla- över berättandet och liksom eh, tonen i språket. Här är det, är det lite vuxnare, än man säger. Det känns som att de pratar till en vuxen på ett annat sätt. Mm. Och eh, ja, det, det gör så mycket liksom. Och han leverera den här berättarrösten Det är inte bara liksom som ett lugnt berättande utan den här berättaren får så många olika liksom visar så många sidor av alltså sig själv beroende på hur pass väl man följer. Vi har sett liksom så här när han platt berättar sin berättelse Om man följer alla instruktioner. Mm. Vi får möta berättaren när han säger ja, vi vill inte göra det här, om ja, vi ska spela lite andra spel istället kanske. Uh, vi möter berättaren när uh, Först när man tror att man får ett samtal från sin fru och så berättar en hur det egentligen handlar om. Och liksom eh, visa ömkan för Stanleys situation och att Stanley bara håller på att ta död på sig själv genom att vara eh, genom att ha det här meningslösa jobbet. Och att de kanske är två sidor av samma mynt, berättaren och Stanley, och att de måste rädda varandra. Eh, vi möter också en berättare som om man inte stänger ner maskinen i slutet... Så. Oj, då. Mm. mm. Så bara så här: Ja, vill inte göra det. Men eh, det Stanley inte visste och hittade på liksom allt, eftersom det går att det var att det här att aktivera maskinen på fel sätt skulle aktivera självförstörelsemekanismen och så så här och så. Ja, det kan lika bra spänga hela stället. Och det, är, det här är mycket roligare än att berätta den här andra berättelsen. Och så den liksom sadistiska berättaren. Eh, vi möter också berättaren som. Som kanske egentligen bara vill ta det lugnt och vara där det är lugnt och trevligt och är nöjd med där den är. Och, och berättar den när Stanley håller på att bli galen. Mm. Det finns. Allting levereras verkligen jättebra. Och berättaren är en. Liksom, <går> jag tänkte säga den starkaste karaktären i det här spelet. Men ja. Mm. Det Nej, men finns det ju är... faktiskt också. Jag skulle Nej, säga. Ja, kö Nej, kör du Anton. Nej, men det, det är väl inte så konstigt att han är den starkaste karaktären eftersom att han är den enda karaktären som förmedlar någonting. Jag menar, Stanley är ju en helt identitetslös människa som du själv styr och du kan inte ens hoppa, liksom. Där kommer vi dock till en sak jag inte riktigt förstod. Det finns mm -hmm. en kvinnlig berättare också. Just det. Om man inte går som rätt väg i början där. Man viker av... Eller hur är det man går? Skitsamma hur man går. Man kommer i alla fall fram till en punkt där man håller på krossas eh, i bitar mellan ja. två eh, stora... I någon slags maskin, liksom. Det man avviker från precis innan man kommer till mind-control-rummet och har liksom följt storyn hittills, då så... Då... Just det. Ja, det finns en pil där det står Escape handskrivet på en mm. skylt. Om man följer den så kommer man till det här stället där man håller på att bli dödad. Och eh, när man är på väg att åka in i den här maskinen som mosar. Det ser ut som en fabrik där de typ ska trycka ihop. Tänker att man ska pressa ihop konservburkar till, för att bli platta liksom. eh, Man står på ett sånt rullband liksom, som, som eh, trycker ihop dem. Och precis när man ska bli pressad till en platt pannkaka så stannar det upp. Och... När det fryser till så där så står ju du helt still som spelare och vet då inte att du fortfarande kan röra dig. Men sen när mm. du börjar röra dig och titta dig omkring så börjar en kvinnlig röst istället som låter lite så här autotunad som eh, GLaDOS liknande va. Eller minns jag rätt? Jag vet inte, jag tror, jag, jag tror inte jag uppfattar det. Riktigt Eller var hon är... bara liksom så här ganska Känslolös i sin, i sin röst som, Är det det jag är ute efter Jag minns henne som, som att hon var Väldigt kall liksom mm. i, I sin röst ja, men hon, Jo men typ Men hon för en i alla fall vidare Bara mm, Så småningom till extra materialet ja, I spelet ja. Ja. ja det känns lite som att hon står utanför Även den vanliga berättaren Ja precis som att hon är ett steg högre upp Mm jag, det förklaras ju inte riktigt hur hon kommer in där Men hon leder den vidare till extra materialet i spelet Där man får se hur de, vad de hade valt och, och inte valt att ha med i spelet Och olika miljöer och sådär som såg ut under utvecklingen mm. till Och det kände här så, är det här sant? Eller är det liksom är det, det jag också undrar För att det är ett exempel ur extra materialet För att det stod att eh, från början så fanns det ett av sluten där spelaren var tvungen att trycka escape och starta om spelet. Och det var enda sättet att börja om. Men för mig hände det vid två tillfällen att det var enda sättet att starta om. Mm. Så jag undrar om de, om de liksom Meta driver med en där. Så att man ska undra så här. Var det meningen att jag skulle gjort så? Eller skulle jag vänta typ... För det, det var ett, i alla fall ett av, av sluten för mig där det bara var helt kolsvart och jag kunde inte gå någonstans, jag kunde inte göra någonting. Eh, och så fick jag starta om manuellt. Känner du förresten till Kevin Brighting för någonting annat? Det gör jag inte. Jag kollar här på IMDB. har varit med i lite filmer som Ticket for Success, Evolution vs. God, Shaken the Foundations of Faith. Gick det, med eh, med men filmer, det är inga... alltså? Ja, det, det är mer korta grejer. Men han gör ett Jättebra jobb, verkligen. Så får se om det dyker upp fler fler spel eller saker med honom mm. i. Just det här hela konceptet med en narrator tycker jag är ett häftigt så traditionellt grepp, men det är så häftigt att se det i spel. Vi har ju sett ja. det i Bastion, det här och... Um... Thomas Ossalon. Ja, absolut. Det är... Mm. Det är... Får se om det blir en fluga som vi kanske blir trötta på men just nu känns det Coolt och mm. det, det som är svårt, det går ju aldrig att återskapa Det här eh, Och göra humor av det Med Heden i behåll på samma sätt eh, Inte riktigt det, det, den här, det är nyhetens behag Väldigt mycket Att man kan gå höger när han säger Att man, att man egentligen går vänster Och känner sig lite busig eh, det, Jag kände redan när man började spela om Eller spela vidare i spelet Att det inte fanns en inte så mycket tjusning att göra som han inte sa längre. <laughs> eh, och, och liksom oj, nu måste narratyn anpassa sig efter mig. Vad spännande. Det, det, det tyckte jag la sig väldigt fort. Tyvärr. För mig kan det ha gjort med att jag hörde att jag kände till spelets koncept och hade hört några exempel ur det. Eh, jag hade hört att man kunde hoppa ut genom ett fönster när berättaren liksom inte... Undrar vad man höll på med och sådär. Uh, ja, det, var, det var faktiskt en slut du missade. Ja, uh, samma här. För jag försökte hoppa ut genom fönster. Uh, men lyckades inte klättra upp på något skrivbord. Så jag tänkte att uh, det kommer väl vara lite tydligare när det går. Men ja, uh, det var inte så tydligt. Man kunde bara typ, i princip bugga sig upp för de här skrivborden. <laughs> de var väl svåra att komma upp på. Och det är också en grej som jag på något sätt störde mig på. Jag vet att de inte ville att jag skulle kunna hoppa. Men jag hade jättegärna stått och hoppat på konstiga ställen och att berättaren påpekar det för så gör jag alltid i västerländska rollspel, typ i Morrowind och sånt där jag ställer mig mm. alltid framför folk och hoppar på deras bord, helt galet när de ska berätta <laughs> eh, ja, men som, som en liksom, helt vanvettig människa, när de ska berätta mitt quest liksom. för jag kan inte stå stilla, för det tycker jag är tråkigt eh, och det jag har alltid känt när jag har spelat de spelen att det skulle vara kul om någon kommenterade när jag gjorde alla de här idiotiska grejerna men ja, så det hade jag hoppats på att det gick i det här, Stanley Parable. Det gjorde mig faktiskt lite besviken. För jag inbillade mig när jag hörde att man kunde hoppa ut genom ett fönster att man kunde hoppa. Men det kan man ju inte. Utan det var bara när någon sa hoppa ut genom ett fönster menar de kliva ut genom ett fönster. Mm. Ehm, ja, så det var lite synd tycker jag. men Vi pratar ju om alla de här olika sluten nu. Mm. Um, och vi, vi kanske ska komma in lite grann där på vad Samson tycker om gameplayet. Ja, vad sa Samson? Jo. Att det tar de bekanta kontrollmetoderna, FPS, men sätter det i en upptäckarkontext med experimenterande känns helt klockrent. Jag nämnde tidigare att jag lärde mig något i mötesrummet och det är dags att följa upp påståendet. Att spela TSP handlar ju mångt och mycket om att hitta utvägar och situationer som inte först är uppenbara. För att vara framgångsrik som spelare behöver jag syna miljön för tänkbara nya vägar. Genom att tidigt i spelet släppt in mig i ett rum fyllt av komiska detaljer har jag blivit pavlovianskt betingad att leta överallt och titta och gå åt alla håll i jakt på nästa skratt. Jag har, enligt ett path tree jag hittat via Google, utforskat alla möjligheter utom en. Jag tror jag spar den. Jag vill inte tänka på TSP och luta mig tillbaka trygg i att jag sett allt. Jag vill att det ska finnas mer att hämta och jag har jag inte sett. Därför slutar jag nu, åtminstone tills jag hör att utvecklarna har lagt in nya grejer. Det jag kan sakna är att få mer fys vara mer fysisk med omgivningen. Jag vill kunna ta upp saker och studera den, vrida och vända och ta med mig dem till olika platser och se vad berättaren kan hitta på näst. Det skulle ju förstås göra spelet 18 gånger större, men det kan vara nästa seger i utvecklingen om vi får ett TSP2. Det är mm. det vi har om kanske Ja det är lite, det är, jag, jag håller med om Det är fint skrivet förresten Men jag, jag håller verkligen med om det här Att man saknar att interagera eh, Och det Det tycker jag verkligen är ett spelets Svaghet att man På ett sätt så är det poängen Men, men Jag trivs inte riktigt där Och det ska vara alltid Lite grann när jag inte kan Göra det som känns naturligt Det känns naturligt för mig i ett FPS, att hoppa upp på saker. Det är typ det första jag gör. Och det känns naturligt att kunna interagera med, med saker som ligger överallt. För det har man lärt sig liksom i, i Half-Life och Portal och sådär. Man kan plocka upp små prylar. Oftast är de ju helt meningslösa och fyller ingen funktion. Och det kan också vara en grej jag inte gillar med FPS, att det finns mycket utfyllnad som är helt meningslös. Men i det här fallet så, så känns det som att det saknas någonting. Det finns liksom lite skärmar att stänga av och en där det står Awaiting Input och så pekar man på den och så står det Input Received, liksom. och, och man får liksom aldrig något så här. Man bara, jag vill göra grejer, därför blev jag superbelönad när jag upptäckte den här achievementen. Tryck på den här dörren fem gånger. Mm. För då var jag så svältfödd på att få göra någon, göra ett slags, någon slags uppdrag. Så då säger han ju, åh, oh, gå och tryck på dörr 390. Och så, så går jag och trycker på den och så säger han mm, Gå och tryck på dörr 147 Fem gånger Nej, äh, tryck ett tiotal gånger Nej, äh, 50 säger vi Och så får man trycka jättemånga gånger på en dörr liksom. eh, Och så jag, det tog kanske fem minuter att gå runt och trycka på dörrar Och sen fick jag energy Och jag tyckte ändå att det var lite tillfredsställande Jämfört med när jag gick när jag liksom bara valsade omkring i spelet Och letade efter fler vägar att gå för det som händer ganska fort är ju att man går om samma väg för att hitta en liten avvikare Och då hör man ju samma berättarröst säga samma sak Det finns ju några liksom variationer på det här introt där, han, där de har spelat in flera gånger bara så att man inte ska bli så trött på det på spela, som spelare Men det går ganska fort att man har börjat höra alla ljudspår Och det tyckte jag gjorde spelet lite tråkigare det jag tycker gör det, som gör att det känns så här Oh my god, det är så stort det här Är att vissa av Sluten leder ju in till En omspelning som är unik Så att säga, för Precis. den tidigare vägen Ja Och det, det, det, Några av dem kan man utforska ganska långt eh, På det sättet, men I grunden är det ändå samma mm. eh, Jag vet inte riktigt <laughs> eh, Förresten eh, eh, Fick du Städskrubbslutet det slutet var min favorit. <laughs> det, för mig var inte det ett slut. Jag gick och ställde mig i stadsgrubben och eh, stod kvar där tills, tills berättaren blev superirriterad. Och sen sa han att förmodligen så har personen framför datorn dött. Hallå? Någon, någon som ser personen är lik här framför datorn. Flytta på honom så kan du börja spela. Så gå ut och i nu. Och så när man går ut i garderoben då så um, säger man tilltalaren som spelare vad det nu blir med en siffra högre. Liksom. Eh, ja, det... <laughs> spelare 2 ja, det... kan man ju säga. Um, och det är ju jättekul, men det är inte ett slut. Eller, stod du kvar där tills spelet faktiskt tog slut på något sätt? Nej, det, det var väl inget... Eller, 17... Jag tror faktiskt att det klassade som ett slut. Jag minns inte exakt nu faktiskt om ja. man slutade där. Men jag minns det här med spelare 2 också. Så. Ah. För Sen behandlar han något likadant som jag minns det, sen när man springer vidare. Eh, mm. Då pratade han med ens Då berättade han bara: Stanley gjorde det här, Stanley gjorde det här. Liksom. Men det var ju superskärmigt. Det tyckte jag var jättekul att bara stå stilla där och vänta på hans, <laughs> på hans lösning på det. Hur, när spelade du det här? Jag kan börja med att berätta att jag körde det här för. Det var bara tre dagar sedan jag körde igenom det. Och det var ganska sent på kvällen När jag började köra. Men det var lite så där. En sak jag tycker är irriterande med spel som GTA till exempel är att de är väldigt öppna och jag känner lite att jag vill ha grepp om vad jag kan göra i världen. Eller kanske i fallet GTA så bara struntar jag i det efter ett tag och bara tar det som en stor sandlåda och gör det jag vill. Mm. Men ibland har det känt så att det är kul att ha koll på så man inte missar något kuligt i ett spel liksom. Mm jag kände här den kvällen att jag kan inte sluta spela det här för förrän jag i alla fall har något slags grepp om vilka olika vägar det finns genom det här. Mm. Så det, det blev ganska sent och jag var ganska trött när jag hade... kände att jag började bli nöjd. Mm. Och då var det bara så här, mina tankar kring spelet var bara ett virvar och så här, ja oh, det är så himla djupt, det är så mycket i det här, det är så meta. Wow. Och sen fick jag sova på det och sen dagen efter så så här... Ja, men vad? Det är egentligen så mycket mer. Det var ju en inlägg i den här debatten och sen fick man se olika facetter utav berättaren och olika möjliga samspel med honom och Stanley. Men det kanske inte riktigt är sådär otrolig mindfuck som det skulle kunna vara. Mm. Jag tycker det ligger på ganska lagom nivå där faktiskt. Ja, jo, absolut. Det är ju absolut. Det är ju helt klart värt en värd upplevelse för att den är unik. Men på något sätt så förringas upplevelsen av det vi gör precis nu, berättar om den. Det man ska mm. göra, det är ju liksom en engångsupplevelse som man bara ska få. Uh, jag tycker att, tyvärr så, så tror jag att min, min bästa upplevelse var faktiskt demon. För att jag inte visste vad det skulle vara. Jag visste inte att, att uh, demon var liksom en... En problematisering av vad ska finnas i en demo för att spelaren ska köpa spelet. Och hur, blir, hur gör man spelaren nöjd i demon? Alltså, jag inte ha fortsatt spela. Det, det förhållningssättet till spelaren tyckte jag var skitkul. Och jag skrattade skrattar många gånger under demon. Men inte alls lika många gånger under själva fullspelet. Så demon gav mig lite falska hoppningar den också på något sätt. Eh, över att spelet skulle ha mer humor. Och det har det ju. Men... Jag har humor som jag på något sätt kände till i förväg. Och då en del av humor är att man ska inte vara bredd på punchen liksom. Men på något sätt så, så känner jag som du där att, eh, att eh, det Spelet gör mycket oss där, men det ändå inte finns inte så mycket där. Nej, det var just det. Jag, jag hade lite svårt så här, Men jag kanske har missat ganska mycket trots allt. Så jag, jag kollade på det här trädet nu som Samson snackar om med. Mm. Med alla vägar det finns. Och jag tror vi båda hittade kanske så här. Ändå 70-80% av alla möjliga. Inom citationstecken. Slut. Mm. Uh, och. Man får googla upp det här själv. Jag tycker inte vi behöver länka det här trädet i avsnitsnoten. Det, liksom det det kan sabba lite grann som Samson ja. också säger, säger att, att ha sett allting. Ja. Uh, men uh, det men är det ändå är... en. Ja, det finns mm. ju. Alltså det är ju de här sluten man kommer till tar ju ungefär någon minut att komma till varet. Uh, så uh, om, om man tittar på det här trädet tycker att det ser mycket ut så. Är det faktiskt inte, inte så himla mycket? Eh, spelet är väl totalt kanske två timmar om man gör allting? Ja, ungefär. Mm. Det, är, det är ganska spännande ändå att se ett spel som är liksom konstruerat så att det, det är så kort men brett. Det är inte ofta man ser det. Nej, exakt. Det är jättespännande. Och ja, det finns ju väldigt mycket att. Uh, just i början där när man går in i mötesrummet och sånt så är ju den mesta informationen utöver extra material givetvis så so so finns det ju mest att hämta liksom, av kommentarerna mot, uh, mot företagshierarkier och uh, <laughs> processer <laughs> och allt vad det innebär um, och sen finns kommentarerna, utöver det så finns kommentarerna mest i voiceovern over nya, som jag upplever det mm. Uh, och det gör ju att det inte är så Jag, jag spelar precis som Samson, Jag är precis på, på exakt likadant liksom programmerad Att leta allting när jag väl börjar hitta såna här detaljer Så jag satt, gick omkring och tittade på varenda skrivbord i början För att leta liksom detaljer Och tyckte så hi hi, det står typ I hate mondays på kopparna och så insåg jag att det stod på alla koppar och att det var liksom samma så standard. <laughs> Även fast det var olika siffror på, på skrivborden så var det ju samma sak. Eh, så det finns ju inte så mycket ändå att gå och titta på. Det är ju inte, inte Gone Home direkt. Som jag faktiskt inte har spelat nu. Nej, men det finns, det. där finns mycket att titta på i alla fall och vända och vrida ja. på. För att sätta allting rätt så Stanleys nummer, ser jag här i mina anteckningar Är ju 427 okay. Jag är inte riktigt koll på om man använder det till någonting Man får ju möjlighet att trycka in siffror lite här och var Men ja hmm. mm. eh, oh, Förresten Och på tal om siffror Och för att prata om ett slut just Det är där man Där man kommer att bli sprängd i luften Lyckades du ta det ut därifrån du menar när det blir self-destruct-grejen? Ja. Nej, går det? Det går väl inte? Eller? Jag kollade upp det, jag var tvungen att, så här. Jag ja. försökte ett par gånger, men det tar ändå ett litet tag att komma dit och sådär. Nej, jag orkar inte prova igen. Ja. Vad jag har förstått så nej, det går inte att ta sig ja. utifrån det. För det gjorde... Det kanske också en anledning till varför jag tyckte att det här spelet var, var lite sämre. Var för att jag spelade om till den biten, för jag tänkte att det kanske ska gå, och så blir man så här frustrerad och så säger ju han också så givetvis, påpekar han att ja, nu spelar du ska du säkert spela om hit, och tror att du kan kommer kunna, om du trycker på rätt knappar, kommer du klara det här men det finns ingen lösning, haha jag spelade om det kanske tre, fyra gånger innan jag gav upp och jag har faktiskt inte googlat om det finns en sån väg för jag antar att det är bara en, en liten en liten gliring <laughs> mot, eh, mot att man alltid tror att man kan lösa problemen i spelen. Det, det är ju väldigt pricksäkert. Ja. Oh, liksom verkligen förstås på hur de flesta spelarna tar sig igenom det. Ja. Och man gillar ju det. Man gillar ju att bli provocerad ändå. Eh, att, man att det inte är stöpt i samma mall som allt annat. Men... Eh, som sagt, man märker det ganska fort och blir van vid det ganska fort. Så det är ju mycket nyhetens behag. Men jag måste ändå säga att jag verkligen uppskattar att, eh, att bli provocerad av, av ett spel. Det är sällan jag blir det. Så vi kanske ska börja sammanfatta lite grann. Vad det mm. egentligen är här som vi har som vi har spelat. Eller som vi gör i den här podden. Vad är det egentligen vi har ätit Ja, vill du börja? Vad har du ätit, Gickel? Jo, eh, jag känner att det här som jag har smakat på eh, nu när vi har spelat det här är en ny sorts veganrätt. Någonting som eh, marknadsförs som ett eh, alternativ till eh, kött. Och det är någon form av så här... Handbiffare eller köttbitar som nu har kommit ut som många snackar om. Och de är gjorda med ett liksom, nytt grepp. Eh, det är någon ny grej man har hittat på som, eh, som verkligen ska smaka som eh, kött, men då utan att man har behövt haft igen några djur. Och det är miljövänligt. Och eh, det här är liksom egentligen så pass bra att eh, eh, många tycker liksom att det ifrågasätter. Hela det här köttkonsumtionen. Och varför varför har vi inte bara det här istället. Det skulle. När vi äntligen har hittat. Eh, hittat det här alternativet. Som. Eh, som presenteras på så bra sätt. Och det är liksom. Eh, det smakar verkligen. Som. Det borde göra. Och folk tycker det är gott. Och det här provar jag. Och eh, det är mycket riktigt. Ett. Eh, riktigt Riktigt välgjord råvara Och jag börjar ifrågasätta eh, Och fundera kring liksom Varför käkar jag kött När det finns det här Och borde man inte liksom utnyttja det här I allt möjligt Och kanske göra sin mat annorlunda I framtiden Men under allt det här så önskar jag ändå Kanske lite att det fanns någonting mer Det fanns lite mer djup I smakerna Och att eh, det skulle kunna tas steget Aningen steget längre Och jag hoppas, jag hoppas väl lite grann Att de släpper en Att de liksom gör en ny variant Av det här Som man kan använda som köttsubstitut Men, att det, men frågan är också Om man vid det laget Kanske har tröttnat på den här Nya smaken trots allt Att den kanske inte höll i längden om man skulle börja lägga till ännu mer till det. Och försöka göra det ännu mer lockande. Men det var ändå helt klart värt att prova. Och jag känner nog att det här kan mycket väl ha påverkat mina vanor även i framtiden. Så det är vad jag har ätit. Jag misstänker att det kanske är lite grann som det här saitan. Sajten, som är så vetebaserat gluten eller något sånt där. Som faktiskt är riktigt smarrigt. Och kom ut på marknaden ganska nyligen för mig i alla fall här. Som man började hitta det. Ja, innan vi går in på min maträtt så kanske vi kan höra om Samson hade presenterat vad han hade ätit. Ja, och eh, Samsons matbetyg här följande. TSP är en mongolisk barbecue. Det finns ett trettiotal tuggor som alla smakar lite olika. Men spelar på samma smakområden, eftersom det tillagas tillsammans i en enda stor okpanna. Ok I ena tuggan förnimmer smaken av babymice med en eftersmak av soja för att till nästa har munnen full av saltat nötkött Jag kan önska lite större variation. Kanske skulle man ha tillågat några av beståndsdelarna i olika pannor för olika kryddblandningar och låta helheten ha större bredd. Men gott var det i alla fall Härligt ja, Jag håller väl i stort sett helt med som här mm. Min är lite åt samma spår Eh, det jag åt var. Det jag påminns om är första gången jag åt eh, sushi. Mm -hmm. Jag hade hört om att sushi både var jättegott. Jag hade också hört att vissa bara eh, tyckte att det var liksom provocerande och inte kunde riktigt njuta av det. Eh, du vet, råfiskgrän. Eh, men eh, när jag smakade det så hade jag en ganska höga förväntningar från vad jag hade hört. Eh, och eh, sen när jag väl åt det så. Det var liksom. Det var ju gott med lite ingefära. Och, och lax och ris och soja. och Men det var ungefär som jag hade fått beskrivit. Det var liksom. Det var inte den här storslagna grejen som jag hade hoppats på riktigt. Eh, det var ju gott och så. Men jag vet inte om det var. Att jag inte riktigt visste hur jag skulle äta sushi. Jag tog kanske lite för lite soja. Det kanske inte var så bra soja. Fasabin kanske jag tog lite för mycket av ibland. Så att jag liksom... Det blev lite för starkt. Det blev lite så här... Eh, fick ta en liten paus. Men så på något sätt så känns det som att det var lite mitt fel. Det var lite mina förväntningars fel. Men ändå så kan jag se att... Eh, Framtidens sushi kan vara ännu bättre. Förstå. förstår. Det var väldigt olika i det här fallet vad vi, vad vi upplevt. Mm, det var lite olika matmetaforer vi hade där. men eh, Vi är alla inne på lite samma spår ändå, känner jag. Mm, på något sätt. Eh, det känns ju fint. Kul med första lyssnar matmetaforen med i avsnittet. Eh, ja, ska vi hoppas verkligen höra mer sånt. Ja, verkligen. Eh, jag känner väl ändå lite att det, det känns som lite negativt ändå här i sammanfattningarna på slutet Men, ja. men vi, vi håller nog alla med om att det här är ett spel man absolut ska uppleva Och som jag ja. hoppas att alla våra lyssnare ja, har upplevt vid det här laget ja, det hoppas vi verkligen så vi inte har pajat någons upplevelse Vi var, vi var lite slarviga med spoilervarningarna där i början Men förhoppningsvis så har folk fattat grejen nu Att vi, vi plockar sönder <laughs> spelen helt Ja, hoppas det Vi får väl skriva en liten varningens rad där på, på sidan mm. Ska vi ta en liten musikpaus? Ja, och sen kan vi prata lite grann om vad vi ska spela nästa vecka vad ska vi mm. lyssna på Anton? Jag tänkte att vi ska lyssna på Nurkabe. Det är en chipmusikartist som har gjort musik till spel som Knytt Stories och lite andra små indieprojekt. projekt ehm, Frilansande musiker, jag vet inte om han gör andra grejer än bara chipmusik. Jag tror att han gör lite olika typer av elektro och sånt där också. Ehm, Försäljande för franska titlar på sina låtar- Eh, utan att kunna franska läser jag ändå upp låttiteln och eh, det här är alltså Nurekabe med La des djents de Amar... Mau. Någonting sånt. Vi lägger upp en länk. Varsågoda! Och där är vi tillbaka. Vad tyckte du om låten, Nickel? Väldigt fin. Jag är har faktiskt ganska länge varit ett fan av den här mannens musik. Tror jag. Den här personens musik. Eh, mm. Ett av mina favoritindiespel någonsin är Knytt Stories. Som uh, utav uh, Niklas Nygren. Och mm. jag tror att det är soundtracket, en blandning av Niklas musik och uh, Narukabe. Mm. och väldigt fina ambienta låtar, men som sagt han gör ju verkligen lite allt möjligt mm. och det vi får se, jag kanske får höra mer av av det här mm. i eh, framtiden här i podden mm, Jag var ju till och med så att jag, jag upptäckte ju också Nurekabbe genom Knytt eh, och jag trodde till och med att det var han som hade utvecklat, alltså Nifflas och Nurekabbe var samma person ja, så jag trodde, trodde Nifflas kallades i Nurekabbe när han gjorde musik Ja, jag vet inte riktigt, du trodde också det Så det var väl lite otydligt där i beskrivningen av spelet Ja, men Vad ska vi spela till nästa avsnitt? Ja, till nästa avsnitt Och det här spoilade vi redan i början Så ska vi spela Don't Starve Av Clay Entertainment Uh, det här, uh, Clay Entertainment har också utvecklat Mark of the Ninja, som jag hört mm. är ett grymt bra plattforms-actionspel. Mm. Och uh, Shank-spelen har de också utvecklat, de här tecknade spelen. De verkar allmänt ganska vassa på det här med uh, tecknad 2D-grafik. Mm. Och Don't Starve ser lite ut som, uh, jag vet. Uh, ja, det, det är liksom lite mörkare, lite mer twisted uh, grafisk stil i det. Men det är ett. Uh, Action-adventure-spel beskrivs då som mm. där man ska lyckas överleva mm. och inte svälta ihjäl. Precis, det står i titeln. Uh, jag har ju nosat lite på det och skulle beskriva det som survival-delen av Minecraft. Spännande. Det är, jag gillar den typen av spel så jag ser verkligen fram emot det här. Mm. Du bara står, du, du liksom vaknar upp på en plats och så... Um får utforska utan några egentliga tu någon tutorialdel hur man gör någonting utan du provar dig fram. Det enda som säger det är, hitta mat, överlev natten. Ja, det ska bli riktigt kul att spela igenom det här och se hur det är. Jag tyckte verkligen om survivaldelen av Minecraft. Jag har spelat väldigt mycket, grävt ner mig i gruvor och haft facklor och tänkt att är det dag där uppe nu eller inte det låter fortfarande som spindlar där uppe och så gräver man upp en upp ett block och så ser man att det är ljus där uppe och så bara, tar man sig upp och liksom känns som att man kan andas igen jag hoppas på den typen av upplevelser i det här mm. Mm. och det här borde vara ganska lätt att hänga med i och spela um. Det är, finns på Windows, OSX och Linux. Och då kan man skaffa det via till exempel Steam för, eh, för 14 euro. Och det, är och det finns... Nej. Det finns också på PlayStation 4. Jag vet inte mm. om det är gratis eller ingår i PlayStation det Plus är gratis. eller sådär. Jag har ju som, wow. som nämnt en PlayStation 4 nu. Och det... Eftersom man har 14 dagar gratis PlayStation Plus eh, så så får man det här spelet och Resogun från start liksom när man köper en maskin. Eh, mycket, mycket trevligt att få saker gratis. Mm. Men eh, då så är det bara att skaffa det här spelet. Visa av er med lyckliga PS4-ägare skaffa gratis och så spelar ni och lämnar kommentar på spelaindie.se eller lite kortare kommentarer på Twitter Eller Facebook går också mm. Så får ni precis som Samson gjorde I det här avsnitt, avsnittet Hänga med på vår Indie-färd I mm. nästa veckas avsnitt Ja Jag heter Anton Och jag heter Jakob Och vi spelar Indie